114, 115, 116, 117 perc. A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora. 2023-ban se csökkent a nyomás a hazai napelemes piacon. Ezzel a témával kezdünk ma 2023. január 19-én csütörtökön. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáim a Nagy helgával és Gárdos, Andál, a Gárdos Andrással. Együtt én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. A jogszabályok módosulását minden intézmény, szervezet és vállalkozás számára kényszenvedés követni. A pedagógusok demokratikus szakszervezete véleménye szerint a kormány új rendelete megkönnyíti a tanárok kirúgását. A fenntartható fejlődés alapköve az újrahasznosítás. Alapjaiba megváltoztathatja a munkaerőpiacot egy magyar startup. Fájdalmas szórakozás lehet a télisport, ha óvatlanok vagyunk. A street food lehet a gazdasági válság igazi nyertese a vendéglátásban. Ezek lesznek a 100 léhelyi perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Az üdékői.hu szerint kisebb eső, havas eső még előfordulhat. Pénteken borult lesz az ég, átmenetileg csak a Dunántúlon vékonyodhat el a felhőzet. Keleten és észak-keleten várható eső, havas eső, majd egyre inkább havazás. Egy-egy hózápor emellett a Bakonyban és a Délnugaton is előfordulhat. Többféle élénk, nyugaton és északkeleten erős lesz az észak- északnyugati nyugati szél. Hajnalban mínusz hat plusz három, napközben 0-5 fokot mérhetünk. Szombaton is sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen süthet ki rövid időszakokra a nap. A nyugati tájak kivételével fönkét a nap második felében fordulhat erős délfelől több helyen szósálingozás, kisebb havazás, délen-délkeleten havas eső, eső. A Dunántólon sokféle erős, nyugaton viharos lesz az északi szél, emellett keleten és délkeleten az észak szél lehet élénk. Reggel az ország nagy részén fagyni fog, a csúcshőmérséklet pedig minusz 1 és plusz 5 fok között alakul. 117 perc. A CB Rádió csütörtök délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Szűk határidőkkel, pluszköltségekkel és kivitelező kapacitásányjal kell az idei évben is szembenézniük azoknak, akik napelemes megújuló rendszerekkel szeretnék fedezni a háztartások energiaigényeit, és a telefonba itt van Szarka Zoltán, az ASIX Inter Solar üzletfejlesztés igazgatója. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, nap, az, az elmúlt év végét is tulajdonképpen ez az év első napjait is felkavarta, hogy folyamatosan levő lázba tartja ez az egész problematika, ez a napelemes problématika. Tulajdonképpen mi most a konkrét helyzet? Először a pillanatnyi helyzetről beszéljünk. Most hogy áll? Hm? Igen, valóban naponta változó gyakorlatilag a vonatkozó jobb szabályok, rendeletek. ugye itt a pározatra való visszatáltálástól elindulva a különböző pályázatokon át, Ugye még a november 1-ig eh, engedély kérelmet benyújtott eh, ügyfelek tekintetében. Jelenleg a tudomásunk szerint ugye, akik még november 1 a kérelmet benyújtották, azoknak lehetőségük lesz a adó elszámolásnak a igénybevételére. Eh, gyakorlatilag a csatlakozási szerződés aláírásától számítva még 10 évig, de uh -huh. akik már november 1 követően szeretnének napelemes rendszert telepíteni, vagy nem nyújtották el a kérelmet de azoknak jelenleg felfüggesztették a hálózatra való visszatállásnak a lehetőségét. Tehát ők fölépíthetik a rendszert, csak nem kapcsolódhatnak be a rendszer, nem küldhetik vissza a, a fölösleges áramot a rendszerbe. Ez a lényeg, ugye? Hm? Igen, gyakorlatilag jól mondja. A lényeg az az, hogy a helyben fogyasztás, aki tudja szolgálni hogy a napelemes rendszert, tehát mindent, amit napközben energiát megtermel. A napelemes rendszer az helyben el tudja e, fogyasztani, de azt a többletenergiát, energiát, amit ugye jellemzően tavasztól őszig, hogy a fogyasztáson felüli vér, azt nem engedi jelenleg a szolgáltató a hálózatra való visszatárszállását. Miért? Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, a miért. E, igazából ugye a Gulyás Gerző e, Mysterúrnak a nyilatkozata alapján itt a, a hálózatnak a, a stabilitása, illetve az, hogy mindenféleképpen ugye, hálózat fejlesztés lenne szükséges arra, hogy tudják fogadni e, ezeknek a rendszereknek a visszatáltálását. Uh -huh. Műszaki oldalról igazából ez e, nem feltétlenül indokolt, tehát e, jelen pillanatban... Tehát nem a, indokolt lenne ezt a rendszert fejleszteni ettől hát A, még... a, a, a, a rendszerfejlesztés mindenképpen indokolt lenne. Az, hogy e, ilyen hirtelen megszüntették a a visszatáltálás felejtőségét, az viszont nem indokolt. Tehát jelen pillanatban ugye tudjuk, hogy egy jó 30-40% importra szorul hazánk a villamosenergia tekintetében, és a háztartási méretű napademes rendszerek, meg nem tudom, 3-4%-át települjek jelenleg vissza, tehát hogy lényegesen kisebb mennyiségben, mint amennyi importra szüksége van az országnak. Tehát, tehát gyakorlatilag nem lenne probléma, sőt kifejezetten javítaná esetleg a pozíciókat, ugye ebben az értelemben ezt mondja, ugye? Igen, azt gondoljuk, hogy bizonyos tekintetben mindenféleképpen, nyilván ez egyébként ugye adott területszől függően, uh -huh. de tehát az ottani elosztói hálózat függvényében okozhat természetesen problémát a napenemes rendszereknek a, a, a visszatátállása, ugyanakkor ugye az eddigi engedélyeztetési, eljárások, amiket a szolgáltatótól kellett megkérni, mert valaki csatlakozott. Ugye az első körben, amikor a igényt beadásra kerül, akkor minden esetben azt vizsgálták, hogy alkalmas-e a hálózat ennek a fogadására. Uh -huh. Amennyiben igen, ugye akkor kiadott egy műszaki gazdasági tájékoztatót, uh -huh. és gyakorlatilag annak alapján a csatlakozási tervez, hagyta jóvá magad a szolgáltató. Tehát ha nem is ö, jogszabályi szinten kimondva, de gyakorlatilag eddig is meg volt a lehetőség a szolgáltatónak, hogy ugye a kérvényt is hogyha úgy is hogy nem megy az adott háromat ennek fogadására. Akkor mindig azt férteleti ez nem laikus, hogy ha nem a szűk keresztmeszetről van szó, akkor ellen érdekekről. Tehát itt most ö, vagy, azt szeretném érteni, miről van szó igazából? Mi az, ami, ami, ami, ne, ami nem megy. <súly> Igen ez. ez Sajnos nagyon nehéz eh, megmondani, hogy, hogy pontosan mi is eh, lehet a hátterében, amiért eh, ilyen drasztikusan hirtelen kellett megszüntetni ennek a lehetőségét. Eh, Felképzelezzük azt, hogy ugye itt a, a, akár a brüsszeli pénzekkel is természetesen eh, összefügghet, hiszen ugye a, helyre, a helyreállítási alapból eh, akartak ugye, a jelentős összeget átcsoportosítani a, a hálózatok fejlesztésére és de, hogy ugye annak is a, a kivétel gyakorlatilag kicsit bizonytalan volt, uh -huh. valószínűleg, hogy ez egy ilyen komplex uh, problémát generálva. Uh, ugye úgy döntöttek, hogy a, egyébként is ugye 2024. Uh, január 1-ig vagy 20. december 31-ig volt arra lehetőség, hogy a szaladó elszámolásban tudjon csatlakozni, uh -huh. és lehet, hogy ennek a, a problémáját is gyakorlatilag egy tolvonással uh, kimentek megoldani és mindaddig, amíg ugye a hálózatok gyakorlatilag nem e, kerülnek fejlesztésre, addig ennek a lehetőségét született. Ugye azért az fontos hangsúlyozni, hogy ez nem végleges, tehát, hogy ez nem arról, hogy a továbbiakban már biztos, hogy nem, egyáltalán nem fog tudni senki visszatárpálni, hanem ugye itt most ez addig van felfüggessz, még az három hározotoknak a fejlesztése meg nem történik. Uh -huh. Amit én olvastam az önök anyagába például, az igényhez képest csak a felét tudnák teljesíteni egyébként is, ugye a kapacitás miatt egy csomó szűk keresztmetszetet érzékelek a igen. szisztémába. Uh -huh. Igen, igen, igen, igen. Uh, ugye ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag amikor uh, október 13 án a bejelentés megtörtént, ugye abban uh, onnantól a hátra lévő két hét alatt ugye nagyon sok uh, leendő ügyfél, akik szereztek volna, vagy terveztek a közeljövőben egy átszartási méretű kísérőműnek a kialakítását, ugye azok most így előre hozták, és gyakorlatilag még anélkül, hogy akár szerződéssel uh, rendelkeztek volna nafelemes kivitelező szintjén ugye a, általuk tervezett teljesítményre gyorsan beadták az igényt, uh -huh. és hát ugye itt látjuk, hogy egyébként maga a nemes piac, hogy mekkora intenzitás van benne, uh -huh. hogy ugye kettő hét alatt ez gyakorlatilag tényleg az éves telepítési kapacitásnak akár a háromszorosa is, tehát ugye még pontos számok na napig nem hangzottak, 100-150 ezerig beérkezett kérelem gyakorlatilag szolgáltatókhoz, adatok között lehet valahol a, a valóság, ami, ami akár többé, mint teljesítői kapacitást is e, jelenthet. Uh -huh. És azt hiszem a realitás, meg, amit teljesíteni képes, azt írták az a rendszer, az gyakorlatilag 40-45 ezer rendszert képes telepíteni egy évben. Ugye a, a, a... Igen, hát ez a, a hazai jelenlegi uh -huh. napanemes piacnak körülbelül ez a, a, a kapacitása. Uh -huh. Mi még itt a szegénység, mert ugye sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen addig se lenne baj, hogyha legalább lenne elégséges, vagy előséges színvonal és áró tulajdonképpen akkumulátor vagy tárolóegység, ugye, mert az is Igen. számítana. Uh -huh. Igen, uh, nyilván a napon belüli uh, tárolása megtermelt energiának az akkumulátoros rendszerekkel uh, megoldható. Tehát gyakorlatilag ugye itt a napközben, amikor jellemzem, hogy egy helyszatásban kisebb a fogyasztás, meg több többlet energiának egy részét tudjuk akkumulátorra eltárolni. Mm -hmm. ugye, gyakorlatilag azt mondom, hogy kérem tavasztól késő téleleig egy, egy jó megoldás lehet arra, hogy ne kelljen a hálózatra visszatártálnunk. Ugyanakkor sajnos ugye a téli időszakban, ugye akkor a... a szükségletnek jó, hogy a 30%-et képes megtermelni egy nafelemes rendszer, uh -huh. így az éjszakok közötti energia különbözetnek, ha a tárolására nem fognak tudni ezek kellő megoldást nyújtani. Uh -huh. Ugye most tudjuk, hogy már nagyon sok különböző alternatív tároló hidrogéntől elkezdve ugye a homokon átsó, egyéb tároló rendszereknek a fejlesztése folyamatban van, vagy kutatása folyamatban van. Ugye vannak már egy-egy prototípusok, amik elkészültek, uh -huh. de ezek a klasszikus litium-ion, vagy akár ólomsavas akkumulátorok, mert ugye nem tudunk akkor a kapacitást biztosítani, amivel mondjuk egy tévi, uh -huh. akár egy teljes hetes közel nullás termelés mellett tudja folyamatos elemény ellátását, hogy épületnek biztosítani, tehát ugye emiatt gyakorlatilag ha, ha a szimulációkra hagyatkozunk, akkor egy konkrét példával élve, hogy egy -e, kb. 5 kw os napelemes rendszert valakinek telepítünk, és mellé rakunk egy 10 kw os akkumulátoros tárolót, akkor így a éves fogyasztásának olyan 60-65 százalékát tudja fedezni. Uh -huh. hát ugye azon lévő létt az mindenféleképpen szükséges a szolgáltatói hárót abból uh -huh. Azt Azt itt azért, amiről beszélünk, hogy maguk kitartóak és szeretnének hogy előre mozdítástani. Mire számítanak és igazából mi az, amit most meg lehetne lépni ebben a helyzetben is? Uh -huh. Igen, mindenféleképpen tehát szeretnénk ugye mind a piaci Pozíciónkat megtartani, de azt gondoljuk, hogy ez még nem a vége annak a nemes piacnak, uh -huh. át fog alakulni. Tehát e, gyakorlatilag az, ami az elmúlt években volt tapasztalható, e, óriási fellendülés, az nyilván most egy picit visszakorigálva, de, de azért folyamatában azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek jól felfogott érdeklődés a lakossági oldalról is, ugyan, hogy hogy minél inkább próbáljanak a szolgáltatótól e, függetlenedni. Látjuk uh -huh. még most is, hogy eléggé hectikus folyamatosan a energia uh -huh. e, árának a mozgása. E, jó uh -huh. eséllyel, mert 70-80 forint piacjára soha nem várható, hogy közeljövőben nem várható, hogy esetleg visszakorrigálnak. Emiatt ugye a, a, a, mind a lakossági, mind a vállalat is szeretné, azt gondolom, hogy áram áramszolgáltatói és azért az egy nagyon fontos dolog. Uh -huh. Nyilván vannak egyéb olyan környezettudatos uh, feladatok is, ami, ami miatt úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon uh, szerencsés uh, beruházás. Egy biztos, hogy addig, amíg a elsődleges megtérülés volt, mindig az elsődleges szám, amivel kalkulálni kellett egy napelemes uh, rendszer esetén, itt most nem, uh, jövőben nem ez lesz a üzenet ezeknek, hanem tényleg a függetlenedés, illetve az energiastabilitás biztonságnak a fenntartása. Hát nagyon érdekes, amit most beszéltünk, és csak az időnk fogyott el, mert nagyon sok kérdésem lenne még. Itt az ne. lenne jó, hogy tulajdonképpen ebben a területen nagy előre mozdulás történne, mert ez mindenkinek érdeke. Tehát nem csak az egyéni embernek, aki saját házában egy szeretne egy gazdaságosabban elektromos áramot használni, mert az egész országnak. Úgyhogy én nagyon rukkolok önöknek, és rukkolok annak Töten a helyzetnek, amit. hogy ez megoldódjon, mert szerintem mindenki mindenkinek ez az érdeke. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának. Köszönöm szépen, és a lehetőséget viszont kívánok, önöknek is ellenesen. Adió csütörtök délutáni műsorát a 117 perc magazint, haják Szabó András vagyok. Az év végéhez érve nem csak az üzletek forgalma pörgött fel, hanem a jogalkotás is dömpinghez érkezett. Az elmúlt évek trendjeit figyelve várhatóan most is több ezer, több mint ezer jogszabály módosulhatott az év utolsó pár, pár hetében, jelezte előre a jogszap.hu fejlesztő csapata, és a telefonban itt van nagybarna a jogszap.hu vezető fejlesztő jónapot kívánok. Énapot Jó kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát itt két csomag van tulajdonképpen, a nagyon nagy tömegű jó, tulajdonképpen, a jogszabályok, és ennek a kezelése, ugye, azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia eszközekkel próbálják valahogy ezt az egészet, hogy is mondjam, kézben tartani, jól tudom? Hm? Igen, igen. A jogszabályok figyelése az több okból nagyon nehéz feladat. A, a nehézség, nehézséget talán abból fakad, hogy, mint ahogy ön is nagyon sok közön jelenik meg. Tavaly például 223 közön jelent meg, ezer oldalon keresztül, és ezekben megtalálna a jogszabályváltozásokat nagyon-nagyon nehéz, Aha. és így jön ki a mi mesterséges intelligencia a fejlesztésünk, ami ezeket a változásokat keresi és megtalálja. Igen, tudnik a jogszabályok jelentős része nem új jogszabály, hanem egy meglévő jogszabályok korrigálása módosulása, ami azt is jelenti egyrészt, hogy új feltételeket jelent, másrészt pedig több jogszabályon keresztül is érvényesíteni kell. ugye? Ez a kettő van egyszer egy időben jó tudja. Igen, tehát a jogszabályváltozások száma sokkal nagyobb nagyságrendel nagyobb, mint az új jogszabályok megszületése, ez Jó. az utóbbi időben még hangsúlyosabban megjelent, mióta, mióta kicsit átáltunk erre a rendeleti kormányzásra, ezért sokkal inkább mindent rendeleteken keresztül módosítunk, mm -hmm. és ezeket a változásokat több okból nehéz megtalálni. Részben például azért nehéz megtalálni, mert egy, -egy módosító jogszabály több másik jogszabályt is módosítva. Tehát nem is biztos, hogy elegendő csak a nevét elolvasni, hanem kicsit bele kell olvasni, és meg kell keresni, hogy mm -hmm. mit is módosít pontosan. Meg van ugye olyan, amikor át is neveznek egy jogszabályi kategóriát, most arra emlékszem, hogy benne nyugdíjminimumhoz mérték bizonyos fajtartás szolgáltatásokat és az átnevezték valami másnak, és az ugyancsak maguk számára gondolom feladat. Igen, az átnevezések is egy, egy nehézség, ami, amivel meg ne kell küzdeni azoknak a cégeknek, akik, akik jogszabályokat figyelnek, nem csak ilyen átnevezés volt, hanem most volt olyan sláger téma, hogy szabad ezt mondani, amikor a megyéket átnevezték vármegyékre, a rengeteg jogszabály érintett. Ugyanakkor, bár sok jogszabályt érintett, mégsem volt minden ügyfelük számára. Tehát igazából egy újabb nehézség irányik meg a jogszabályfigyelésnél, az, hogy ugyan sok jogszabály változik, de nem minden változás egyformán fontos Aha. azoknak, akik követik a jogszabály. Hát mert el, hogy az önök rendszere hogy működik? Mert ugye azt tudom, hogy például időnként, hogyha a jogalkotás van, és mondjuk sokfajta módosítás van, akkor egyszer csak elkezdik egységes szerkezetbe foglalni. Hogy az... itt is van így? Ö... Mi a közlönyökből indulunk ki, tehát abból indulunk uh -huh. ki, amikor megjelenik a közlöny a, a például a magyar közöny honlapján, és ezeket a közlönyöket dolgozzuk fel. Tehát a mi, mi mesterséges intelligencia logikánk fogja, és elkezd ezt a szöveget egy ilyen szövegfeldolgozó uh -huh. módszerrel végigolvasni, és ilyen, gyakorlatilag ilyen mintákat keres benne, olyan mintákat keres benne, ami változásokra utal. Uh -huh. És ezekből a, ezekből a mintákból nyeri ki azt, hogy, hogy mi az, ami változott. De ezek, a, ezek még ebben a pontban nincsenek egységes. Foglalva, a közvetben nem is szoktak megjelenni ezek csak az új jogszabályok esetében, ami, ami hát egy újabb nehézség annak, aki ezt mondjuk kézzel szeretné mm. És nyilván a rendszernek van egy másik dolga, hogy a maga keresés szempontjai. Ugye nyilvánvalóan mindenfajta szervezet, civil szervezet, vagy vállalkozás, vagy magánszemély is tulajdonképpen valamilyen szempontból érintett ezekben a szabályokban. És ez, ez, hogyan keresnek ilyenkor az emberek például? És hogyan lehet nekik abban segíteni, hogy minden vonatkozó részhez hozzáférjenek? Mm. Ügyfeleink nagy része egyébként jogszabálylistákkal rendelkezik, és a jogszabálylistáikat szeretnék figyelni. Tehát a jogszabálylistákon szereplő jogszabályok változását, ők már összeválogatták, hogy mik azok a területek, vagy mik azok a jogszabályok, amik őket érizik. Uh -huh. Ezek, ezeket ezekkel a mintakereséssel viszonylag könnyű megtalálni utána már csak egy összefoglalót kell róla írni. Amire ön utalt, ez tulajdonképpen egy ilyen kult keresés, hogyha valakinek még, még olyan jogszabályi változás van, amit ő nem figyel, de esetleg észre kell nekünk venni, ilyenkor nem marad más hátra, mint hogy, mint hogy a, a szövegben lévő ilyen kult vagy fogalmaknak tekinthető szavakat kell felismernünk, és azt kell jeleznünk, hogy, hogy itt valami változás történt. Azt mondta az előbb, hogy listák alapján szoktak keresni. Ezek a listák mennyire kerekek? Mert ugye az a helyzet, hogy a listán valószínűleg aki benyújtja -e ilyen igényt maguk felé, lehet, hogy minden jogszabályra nem is tudott odafigyelni. Lehet, hogy ezt ki kell pótolni, ki kell egészíteni a válaszokban. Igen, például. Ez, ez előfordul, hogy, hogy valakinek nem teljes a jogszabálistaja. Ebben már nem a mesterséges intelligencia segít, segít, hanem a szakembereink. Ilyenkor le kell ülni és végig kell beszélni, hogy mire van neki szüksége. Kicsit meg kell ismerni a céget, hogy mi a tevékenysége. Ezt nem lehet ilyen automatizáltan kitalálni. De sok olyan cégünk van, ez nyilván nagyobb vállalatokat jelent, akik akit más okból kifolyólag mondjuk egy izóirányítási rendszer, vagy, vagy az anyacég elvárásának köszönhetően már összeállítottak egy jogszabály is. De az gyakori, hogy ez nem teljes, az mm -hmm. A keresési szempontban vannak-e olyanok, amik például gyakorlatiak? Például gyakorlatiasak, most értem az alatt, hogy hogy kell benyújtani egy igényt, ugye megváltoznak a jogszabályi feltételek, és ilyen szempontban nyilvánvalóan végrehajtási eljárásokban egy csomó módosítás is szokott előfordulni. Tehát mennyire gyakorlatorientált ilyenkor a maguk szolgáltatása? Hm? Hát a mi szolgáltatásunk Uh, igazából két részből áll. Az egyik része az azt ígéri, hogy észreveszi azt, hogy egy, át, egy általuk figyelt jogszabály vagy egy terület megváltozott. Igen. A másik része pedig, pedig összefoglalja ezt a változást. Most ez az összefoglalás ez leginkább azt a célt szolgálja, hogy az ügyfél uh, meggyőződhessen arról, hogy ez a változás őt egyébként érinti Mert az, hogy ő figyel egy jogszabályt, ebből még nem következik. Figyel egy jogszabályt, ami megváltozott, abból még, még nem, következett, nem következik az, hogy ez őt érinti. Ezért egy ilyen kis összefoglalót készítünk neki, és ezt, ezt küldjük ki. Ez az összefoglaló, bármennyire is gondosak itt a, itt a jogszánál a, a kollégáink, az nem tud ö, teljes körű abban értelemben lenni, hogy nagyon gyakran elő kell venni mégiscsak a jogszabályt, és végig kell olvasni, hogy mi az a szabálya, ami őt pontosan érinti. Mert ha mindent felsorolnánk, akkor nekem nagyon-nagyon hosszú levelek lennének, és akkor a jogszahírleveleink ezek hosszú, nem, nem, nem, nem tudnák elolvasni, vagy nem, nem képviselni azt az értéket szemben. A regény lenne a jogszahírleveleihez. Így van, így van. Tehát nem, nem szeretnénk őket elárasztani olyan szövegekkel, amik, amik nem is biztos, hogy érintik őket. Azt szeretnénk, hogy, hogy pár perc alatt el tudja dönteni, hogy érinti egy jogszabályváltozás, vagy nem. Ismerve ezt a mai jogalkotási gyakorlatot, amilyen improvizatívnak is tűnik meg viszonylag nagyon gyors, hogy hagy kérdezem például ezek a jogszabályok mennyi türelmi időt engednek például az alkalmazásukhoz. Tehát a jogszabály keresésnek például nagyon fontos szempontja, hogy föl tudjon készülni esetleg az ügyfél arra, hogy ezt a változást érvényesítse. Hm? Hát ez, ez nagyon változás és terület függő. Tehát uh -huh. mi is emlékszünk most itt a hétköznapi életünkben olyan változásokra, ami aznap hatályba lépett. Igen. Azért az a, a, a ügyfeleink által figyelt jogszabályok jellemzően szakmai jogszabályok, uh -huh. és ezek a jogszabályoknak ilyen több hetes, vagy adott esetben több hónapos, fél éves hatályba lépés is előfordul. Tehát, ez adott jogszabálytól, illetve adott változástól, változás mértékétől is tehát hogyha nagyon nagy változást csinálnak, akkor azért, azért szoktak hagyni időt arra, hogy felkészüljenek. Uh -huh. Értem. Általában, hogy fogadják maguk segítségét az ügyfelek? Mert ugye tulajdonképpen nagyon izgalmas, hogyha egy ilyen nagyon komplex segítségre képesek maguk. Tehát mennyire fontos ez, mennyire keresik magad, mennyire más a maguké, mint a többieké. Uh -huh. um, a, a szolgáltatásunk fogadhatásának több dolog szokott felmerülni. Az egyik, egyik probléma, amiben meg kell, vagy megszoktunk küzdeni, az, hogy maga a jogszabály változás, az például egy ilyen határterület. Tehát nagyon gyakran a, a jogi osztály és a mérnöki osztály között pattog. Mert hogy ugye a mérnökök azt mondják, hogy hát ezek ilyen közlönyöket olvassanak a jogászok. A jogászok meg azt mondják, hogy itt nagyon sok olyan jogszabály van, amihez ők nem értenek, olvassák el a szakemberek. Tehát nagyon gyakran a... A szolgáltatásunk fogadtatása, vagy a szolgáltatásunk bevezetése azzal kell, hogy kezdődjön, hogy meg kell győzni őket, hogy ez egy határterület, hogy ne ijedjen meg a jogász se, ne ijedjen meg a mérnök se. Hogy, hogy, hogy segítünk mindkét oldalnak, vagy valamelyik oldal vállalról leveszik ezt a terhet. Uh -huh. Értem. Értem, mert sok jogszabály tulajdonképpen igaza van, mert pontosítást jelent nevek változását, esetleg valamilyen elírásnak a helyre hozatalát, mert nem minden jogszabályon magában tökéletes, ezt szoktuk mondani, és ebben az értelmeben a változások igen. egy része az inkább korrekció. Uh -huh. Igen, igen, igen. Igen, Igen ez, ez, is, ez is nehezik a, a, a jogszabálykövetés, hogy olyan gyakran vannak ilyen apró módosítások. Az is előfordul, hogy ugyanabban a közlönyben ugyanazt a jogszabályt kétszer is megváltoztatják, mert olyan futószalagon hogy jönnek ki, hogy valamit kifelejtettek, vagy rosszul csináltak. Hát kérdeztem, hogy ez az egész rendszer, amit maguk csinálnak, ez mennyire, hogy is mondjam, csak intézményesíthető, tehát mennyire előremutató, mert az igazság, hogy nagyon sok helyen érzékelem azt, és én is sokszor jogszabályok szintjén teljesen be vagyok terítve, nem nagyon értem, hogy mi mire vonatkozik. Mennyire lehet ez például, hogy is mondjam, szélesebb módon terjeszteni, mert a keresések, igaz, a jogszabályok előbb van való eligazodás, az egyébként az emberek számára nagyon fontos, és egy szinte meghatározó az életére. Hm? Hát olyan értelemben ha az intézményesítés alatt azt érti, hogy milyen továbbfejlesztési lehetőségek az, van. Egyik továbbfejlesztési lehetőség az összefoglalók írásának, az összefoglalók uh, ügyfélre történő rászabása. Mert ugye jelenleg az összefoglaló, a jogszabályváltozásnak az összefoglalója, a jogszahírlevelében az úgy jelenik meg, hogy azt a célt szolgálja, hogy az ügyfél el tudja dönteni, hogy nagyjából érintheti el őt, és mm. elő kell venni. Az például egy kiváló továbbfejlesztési lehetőség, és ezen dolgozunk is, hogy mm. ez sokkal inkább rá legyen szabba a cégre. Tehát hogy jobban megismerjük egy cégnek, vagy egy szervezetnek a működését, és sokkal közelebb álljon hozzájuk az összefoglaló, amit, amit készítenek. A másik ilyen másik nyitási, vagy, vagy továbbfejlesztési, az itt az üzlepolitikai kérdés az, hogy melyik területeket ö, tudunk megcélozni, mivel jelenleg itt nem csak mesterséges intelligencia dolgozik ezen, hanem humán intelligencia is, tehát szakembereink vannak, akik bizonyos változásokat elolvasnak, ezért kötött, hogy mely, melyek azok a területek, amelyeket be tudunk vállalni, és hát nagyon-nagyon speciális, vagy olyan szakember, ami az éppen nincsen szakemberünk, azt nem biztos, hogy el tudjuk vállalni, de egy elég, elég széles termelő. A munkavédelmi forozó cégek kapcsán uh -huh. le tudjuk fedni. Értem. Tehát gyakorlatilag inkább a gazdasági jogról, meg a kétszerzőnapi életről szólnak a dolgok, ugye? Semmiképpen nem büntetőjogról, és semmiképpen nem mi nagyobb léptékütő szabályok módosításáról. Gondolom, erről beszélünk most. De a jog nagyon gyakran ügyvédirodákat érint, akik mm. egyébként ezt a kérdést nagyon gyakran megoldják házon belül, bár voltak, vagy volt olyan ügyfelünk is, aki aki, aki egy jogi iroda volt, és ő azt mondja, hogy ő mondjuk pont nem a büntető jogban, hanem ő pénzügyi jog kapcsán vagy ilyen egyéb területeken do dolgozik. De, mint ahogy mondtam, nagyon gyakran egy ilyen jogászok és németek, a jogászok és szakemberek között patrok ez a terület, és ez, ez, és ez egy kicsit így indikálja, hogy termelő cégek, vagy fuvarozó cégek, vagy ipari szolgáltatók, uh -huh. ahol, ahol ez a kettőség megvan. Ott, ahol, ahol még vállalatban elsősorban jogászok ülnek, ott ez. Talán kevésbé probléma most. Uh -huh. Ott inkább a, inkább a, a nem is, nem is a a feladat vészel, hanem ott őket abban lehet segíteni, vagy abban tudjuk segíteni, hogy ezt a kulimunkát, ezt a közönbogarászást, a változások keresését tudjuk le lenni a vállalókról. Uh -huh. Mindenesetre nagyon izgalmas, amiről most beszéltünk, és tulajdonképpen a jövő feladatait is szerenti, mert szerintem a jövőben sem fog változni nagyon a jogszabályi, alkotások, hogy is mondjam, gyakorlata és módszerei. Itt az a lényeg, hogy hogy tudunk elémenni, és hogyan tudunk ebben a dologban valami fúdó rendet vágni, és ebben az önök módszerei nagyon is ígéretesek, és nagyon szépen köszönöm, amiatt, hogy erről beszéltünk, és minden jót kívánok nőknek, és minden sok szerencsét. Viszont hallásra. Köszönöm szépen a lehetőséget! Viszont you? Ooh, if we only ever knew, we're trapped in our minds and trapped in the zoo. Ooh, If we only ever knew. Here we come with the roughest and toughest high grades. Sends Emilia up to our lungs and veins. Never gonna stop to the end of our days. Setting up sound systems with bass for your face. Console shooting our frequency. Full of loops and beats and symmetry. The room's getting filled with chemistry Oh let it be, do you see all the energy? So we keep on moving at a rock steady pace Know you're gonna want it if you have a little taste Loosen up your neck and your back and your waist Feel yourself lift as you float into space Twisting your mind so quickly Sonically and telepathically We're kissing goodbye to the gravity Oh let it be, do you feel all the energy? I said, ooh If I only ever knew I'm trapped in my mind and trapped in the zoo. Ooh, if I only ever knew. So are you. Ooh, if we only ever knew we're trapped in our minds and trapped. Trouble perc them not playing rough with rhythm We need a revolution we can't get enough of YouTube Facebook Instagram and that stuff We need more social in this reality too much digital calamity A civil Rádió Csütörtöké délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Augusztusig bármelyik tanárt elbocsáthatja a munkáltatója a polgári engedletlenségbe vett részt. Így módosította a kormány csütörtökéjel az erről szóló törvényt, egy rendelettel az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, és a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a Pedagógus-Demokratikus Szakszerete válaszmányának és a sztrájk Bizottságának a tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát ezzel a rendelettel is érdemes foglalkozni, de térjünk erre vissza, a, először mi a pillanatnyi helyzet a, a, a, a, a oktatás területén, mert mindig a pillanatnyi helyzetből szoktunk kiindulni, amikor beszélgetünk. Hm? Igen, hát most a pillanatnyi helyzetben nagyon sok minden van egyszerre. Igen. Van egy először is ez a bizonyos rendelet, a, amiről most hallottunk. ugye Az a probléma ezzel a rendelettel, hogy véleményünk szerint ráadásul alkotmány is, ezzel kapcsolatban éppen ma délelőtt volt egy egyeztetés, amelyen részt vettek a TASZ, a Helsinki Bizottság jogászai, illetve olyan jogászok, akik próbóló pereket vállaltak fel, vállalnak fel eddig is, polgári engedetlenségben részt vettek esetében. És ott megbeszéltük, hogy lehetőség van arra, hogy alkotmányjogi panaszt adjunk be, illetve adjanak be többen. Van lehetőség arra, hogy közvetlen alkotmányjogi panaszt adjon be az, aki konkrétan még a rendelet hatályba lépése előtt polgári engedetlenségben vett részt, és nyilvánvalóan úgy, hogy nem tudhatta, hogy a rendelet, amely visszamenőleges hatályú, milyen kihatással lesz rá keressünk ilyen alanyokat is, de egyébként közösen be fogunk adni egy beadmányt az ombudsmannak, és hát az ombudsmant kérjük, hogy forduljanak alkotmánybírósághoz, illetve felkérjük a parlamenti pártokat, 50 képviselő szükséges ahhoz, hogy beadjanak szintén egy, egy olyan kérvényt az alkotmánybírósághoz, hogy vizsgálják meg ezt a rendeletet, és semmisítsék meg, mivel hogy az e, sérti az alaptörvényt. De, e, tehát tulajdonképpen megpróbálkozunk megsemmisítetni ezt a rendeletet, és hát van még egy e, történet, ami szintén ehhez a rendelethez kapcsolódik. E, kiegészítettük a szájköveteléseket, tegnap állapodtunk meg a pedagógusok szakszervezetével, hogy két pontban kiegészülnek az eddigi szállkövetelések. Az a 9-re gondol, az a 9 képest? Nem volt? a 9 pont, hanem a szájkövetelések a szájkövetelések, amelyeket a szállgizottságban tárgyalunk, Világos. ami eddig úgy nézett ki, hogy azonnali 45%-os béremelést követelünk a pedagógusok esetében, és hát nyilvánvalóan későbbiekben egy bérautomatizmust. A nem pedagógusoknál legalább 130%-os azonnali béremelés, mert hogy az ő bérük 2008 óta nem változott a közalkalmazotti bértáblában. Követeljük azt is, hogy 22 óra legyen a kötelező óra szám a pedagógusoknál, és az összes többi túlórát fizessék ki. A nem pedagógusok vonatkozásában pedig azt hogy ne lehessen őket 35 óránál több időre beosztani, felügyelni osztálytermekbe, mert hát tudjuk, hogy a, a pedagógus hiány miatt nagyon gyakran pedagógiai asszisztenseket küldözgetnek be tanítási órákra, és ott kapják azt a cinikus választ, amikor ezt kifogásolják, egyébként nem is tartozna így a munkakörükbe, hogy hát őket akár heti, 40 órában is beletosztani. Tehát ezt a négy tájkövetelést kértük, hogy, illetve nem kértük, hanem bejelentettük, hogy kiegészítjük. Ez pedig az az egyik ilyen ötödik követelés, hogy vonják vissza ezt a bizonyos rendeletet, uh -huh. amivel hát később is, tehát akár a nyár közepén is ki lehet rúgni azokat, akik a és során polgári engedetlenségben vettek részt, és hát még egy követelést nyújtottunk be. Ez pedig az, hogy a sztrájk törvényt, a sztrájkról szóló törvényt módosítsák abban a még elégséges szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket és vonják vissza azt a 2022-dik évi ötös törvénybeli rendelkezést, ami teljességgel bekorlátozta, láthatatlanná kívánja tenni a közoktatás területén szervező sztrájkokat. Uh -huh. Tehát ez történne a közloktatás területén, így ezáltal ott már 6 követelés van, és akkor, hát mondom tovább jó, mert nagyon sok minden történt. A szakképzésben dolgozók esetében akik eddig csak szolidaritási szlájkot tudtak indítani, mondván, hogy rájuk nem vonatkoznak ezek a követelések, illetve most a az utóbbiból az egyik az igen a sztrájktörvényről szóló, de az összes többi nem. Az ő vonatkozásukban megállapodtunk abban, hogy milyen követeléseket nyújtunk be. Ez már korábban is megtörtént, uh -huh. már egyszer tavasszal, de most egyébként 2022 végén frissítettük ezeket. Megkerestük Orbán Viktort, hogy jelölje ki, a kormány részéről a tárgyalópartnert, hogy a szakképzés vonatkozásában is kerüljön sor szájtárgyalásokra. Mm. Ezekre a levelekre Orbán Viktor nem válaszolt, mm. és hát most holnap fog letelni az a határidő, amit megszabtunk neki még egy ilyen újabb levelünkben, amiben már arra hívtuk fel a figyelmét, hogy nem csak azt várjuk, hogy jelölje ki a kormány részéről a tárgyalópartnert, hanem álljunk neki az úgynevezett még elégséges szolgáltatásokról, a szájk alatti még szolgáltatásról egyeztetni, uh -huh. és leadtuk neki az ajánlatunkat is. Ez azért lényeges, mert ha holnapig nem kapunk választ, akkor még holnap befogjuk adni a keresetet a bíróságra, hogy a bíróság állapítsa meg a szájk alatti még szolgáltatást is, mivel... A kormány passzivitása miatt az egyeztetés eredménytelen, ezért a szakképzés területén is bele lehet állni a rendeztálykba, uh -huh. ami 31-én lesz. 31-én a szakképzésben egy kétórás figyelmeztető strákkal fognak kezdeni, tehát ez már nem szolidaritási strák lesz, hanem rendeztályk és az ő esetükre nem vonatkoznak azok a sztrájkot korlátozó, még elégséges szolgáltatásról szóló rendelkezések, amelyek a közoktatás területén hatályban vannak. Uh -huh. Úgyhogy ezek mindenképpen lesznek, és ar arra számítunk, hogy a 23-ától induló hét az elég markáns lesz, és egyre többen csatlakoznak, de igazából 31-ére fog a dolog kicsúcsosodni, mert 31-e lesz, az a jubileum, egy éves jubileuma annak, hogy elkezdtük a strike folyamatot, és szeretnénk, hogyha az egy ilyen ütős nap lenne, és hát éppen ezért a szakképzésben is erre a napra próbálják becélozni a strike és nagyon számítunk a többi szakszervezet kiállásaira is különböző akcióira, netán szolidaritási szájkokra, és hát mindenféle programok szerveződnek most már a háttérben, de abban állapodtunk meg, hogy mindig azok fognak róla nyilatkozni, akik éppen az adott eseményt készítik elő. Azért azt hagyd mondja, hogy, hogy milyen állapotban vannak maguk az iskolák és a pedagógusok, mert én csomó hírt hallok, hogy például jó páran letétbe helyezik a felmondásukat, meg jó pár ki is lépnek, szóval én rossz közérzetet gondolok, de, de mondja el, hogy maga milyenek látja most a ezen a szinten is. Igen, így van. Nagyon-nagyon rossz a közérzet, és azt lehet látni, hogy nagyon sokan állnak bele most a sztrájkba, akik eddig viszonylag passzívak voltak, illetve vannak olyanok, akik már most éppen lemondani készülnek arról, hogy egyáltalán sztrájkoljanak is és benyújtják, úgy döntöttek, hogy benyújtják a lemondásukat ha közalkalmazottak, illetve a felmondásukat azok, akik munkaviszonyban egyházi, magáni, egyházi vagy magánintézményben foglalkoztatottak és munkaviszonyban állnak. Egyébként ők vannak jóval kevesebben, uh -huh. de általában a közalkalmazottakra vonatkozik ez a lemondási szándékjelzése. Most ezzel kapcsolatban nekünk van egy kérdőívünk, amit közzétettünk, Tavasszal már 187-en följelentkeztek erre, és most ez a létszám, ez jelen pillanatban 251-en áll, de uh -huh. tudom, hogy még nem mindenki tud erről a kérdésről, tehát nagy valószínűsége ennél többen vannak azok, akik már jelezték, hogy lemondással megszüntetik a jogviszonyukat, illetve közöttük már van olyan, itt kapjuk sorban a híreket, hogy már nem várnak tovább, hanem hát igazából, ez a dolog már folyamatban van. Uh -huh. Úgyhogy valóban ez is történik a jelen pillanatban az intézményekben. Hadd kérdezem azt is, hogy tulajdonképpen ugye január 1-vel kaptak-e valamifajta fizetés korre korrekciót a pedagógusok, ugye, mert majd mindenütt emeltek valamennyit, ugye nyilván az inflációt ők megközelítően, de egyáltalán kaptak-e valamennyi pénzt? Uh -huh. Igen, pótlék emelés történt, Igen. tehát az, amit Orbán Viktor bemondott, hogy hát ez sajnos ugye, mivel nem jönnek a brüsszeli pénzek, hát ezért csak 10 os emelésre van lehetőség. Hát ez ilyen módon, hát ilyen idézőjeles emelésként igazából pótlék emelésként megvalósult, uh -huh. valóban 10 kal emelkedett így összességében az összbér hogy 12%-kal emelték az ágazati szakmai pótlékot. Uh -huh. tehát, ugye mivel az alapért nem emelték, ezért összességében ez egy 10%-os emelkedés eredményezett, tehát tanultak a tavalyból, amikor is ugye 10%-kal emelték az ágazati szakmai pótlékot, és azt állították, hogy ezzel 10%-os béremelés volt, uh -huh. és mi, meg, mi pedig bebizonyítottuk, hogy hát ez, ez matematikailag csak 9,1%, uh -huh. mivel ugye az alap nem változott, ezért most rátették még azt a két százalékot, hogy ténylegesen látható legyen, hogy 10 százalékkal nőtt a kereset, csak ugye a pótlékkal az a probléma, egyrészt, hogy ez a mérték ez nagyon kicsi, nagyon kevés, hát ez még töredékében sem uh -huh. tudja kompenzálni a vágtató inflációt, főképpen nem, hogyha itt az alapélelmi szeretnél, amit tapasztalunk, őrületes inflációt, de a másik nagy probléma az, hogy a pótlékot bármikor el lehet venni, és hát egyébként Pintér Sándor ezt már be is ígérte, hiszen azt mondta, hogy már februárban be fogják terjeszteni az új minősítési rendszert. rendszert, vagy minek nevezzük bérrendszer, ugye? Minősítési Amint... rendszer, vagy nem tudom, hogy nevezték úgy. Úgyhogy... Hát a, a van az a teljesítményértékelési rendszer is, de egyébként emellett ez egy bérrendszer is lenne, egy új bérrendszer, mert hogy egy ilyen ötsávos bérszisztémát találtak ki, tehát nem olyat, mint a jelenlegi, és egyébként a bér ilyen kategóriák, majd nem tudom minek fogják majd nevezni, azon belül lesz egy ilyen mozgástere az intézményvezetőnek, amivel majd differenciálhat. Azt mondta Pintér Sándor, hogy ez olyan 150 ezer forint körüli. Tehát itt majd az is bekövetkezhet, hogy elveszik a pótlékokat, nem tudjuk, hogy milyen alapról indulna ez a úgynevezett differenciálás. Azt már előre látjuk, hogy eléggé félelmetes, mert nem nem objektív alapon történik, hanem hát mindenféle őrültségeket állított erről Pintés Sándor is, meg hát a, a kis szivárogtatott anyagban is nevetséges dolgok szerepeltek, például, hogy külalak, meg mit, hogy micsoda. Mm. Tehát véletlenül sem az, hogy kinek hány szakja van, mm. vagy milyen publikációi, vagy netán, tehát milyen többletfeladatok, amiért járna többletbért. Tehát nem ilyesmiket láttunk ebben, hanem inkább a loyalitás vizsgálja az az értékelési rendszer, amit, amiben pillanatnyilag beleláttunk, bár azt állítja róla Marus az hogy ez még nem az, uh -huh. hogy kíváncsiak vagyunk, hogy és akkor az mi lesz. De minden esete azt lehet látni, és erről Pintés Sándor beszélt is hogy ők úgy gondolják, hogy a, lesz majd a tantestületekben egy felső 20 akik majd lényegesen többért kapnak, meg egy alsó 20 akik még akár bér elvonást is elszenvedhetnek. Magyarán, hogy úgy kap majd valaki lényegesen nagyobb bért, mint azelőtt, hogy a kollégájától veszik el. Hát Ezért ez is gyönyörű, hogyha, főleg ha ilyen nyomott bérekből indulunk ki. Hát van itt azért gond, hogy szépen az a helyzet, hogy Igen. most amit maga elmondott, tulajdonképpen hogy igazából a sűrű ennek az egésznek. Én azt hiszem, hogy, hogy most ne is folytassuk velem, visszatérünk a legközelebb alkalommal. Nagyon drukkolok maguknak, mert ezek a mozgások tulajdonképpen eleven tartják a reményt, és nem tudok jobbat mondani. Mert amiről most beszéltünk, annál is nyilván már csak a levegőbe beszélnénk, hogy jó lenne, ha megbeszélték volna a talán egyeztettek volna rengeteg egyeztetési hiányt érzékelnek ebbe az egész történetben. Így van. Úgyhogy ha ezek az egyeztetések... Ez a legnagyobb baj. Nincs semmiféle egyeztetés. Most ja. egyébként ennek a az új bérezési vagy teljesítményértékelési rendszer vonatkozásában ilyeneket ígérgettek, uh -huh. de hát mindeddig nem kaptunk semmiféle anyagot. Uh -huh. Hát, rukolok maguknak, és kitartást kívánok önöknek. És na, az az igazság, hogy szerintem a lakosság jelentős része is maguknak, és a, ez látható a liákok viselkedésén és a szülők hozzáállásán Igen. is, hogy tulajdonképpen ebbe az értelemben igazat adnak önöknek, csak tartsanak ki, és vigyázzanak magukra. Úgy és tulajdonképpen és... ilyenkor saját maguknak is drukolnak, Tehát most már nagyon sok értik és érzik Persze. azt, hogyha mi itt nem érünk célt, az azt jelenti, hogy a gyerekeik jövője a tovább tanulásuk forog veszélyben. Van. Hát rukkolok maguknak még egyszer, vigyázanak egymásra, és újra fogjuk magukat keresni, és Nagy erzsébet beszélgetettem a PDS válaszmányának tagjával. Köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer. Viszont Én is nagyon köszönöm a lehetőséget viszont hallásra. 14. 115, 116, 117 perc. A Civil Rádió Csütörtök délutáni műsorát a 111 perc magazint Szabó András vagyok. A Miskosz déli technológiai parkban 2023 éve elején kezdi meg működését. Az a hulladék hasznosító üzem, amely jövünk és a fenntartató fejlődés nagy kívásra ad megoldást. És a telefonban személyesen itt van, hmm. Fázolt Helga, civilrádió szerkesztője, akivel nagyon sokat beszélgetünk már eddig is a fenntartható fejlődésről, a, egyáltalán a földvédelméről és mindenfajta ezzel kapcsolatos kérdésekről. Ez is kérdezem tőled, hogy tulajdonképpen mit gondolsz ezekről az intézményekről, amikor ilyeneket hoznak létre, egyáltalán sem tudom, hogy hány van, de hogy mennyire jelentősége van egy ilyen hulladék hasznosító berendezés, vagy egyszerűen gyárnak. Hmm. Én azt mondom és hogy nincs jövőnk más, csak ilyen. Tehát, De... hogy mindenről el kell gondolkodnunk. Ahogy új technológia az, hogy kitalálták azokat az üvegeket, amiknek szintén nincs karbonlábnyoma, sőt, ö, ö, abszolút ökológikusan működnek, mm -hmm. ez 2020-ban fogalmazta meg David Attenborough, hogy a környezetvédelem, tehát a klímaveszélyhelyzet az nem környezetvédelem mm -hmm. kizárólagosan. Tehát tényleg nem csak annyi, hogy hogyan, hova dobom a szemetemet, mm -hmm. hanem egy hatalmas gazdasági kérdés. És hogy akkor azt hiszem, hogy Boris Johnsonnak címezte azt, hogy nem az a kértés, hogy, hogy érinti e önöket a környezetvédelem, vagy a klímaválság katasztrófája, hanem az, hogy mikor. Tehát innentől kezdve mindannyian ennek a történetnek a részei vagyunk, és talán 2023-ban ma már nagyon nyugalommal ki lehet erőteljesen is határozottan jelenteni azt, hogy... Hogy igen, tehát például a hulladék hasznosítás, ez egy rémesen fontos dolog. Talán uh -huh. tudod azt, ha hétköznapi nyelven fordítjuk le a, a, az újrahasznosítás fogalmát, akkor azt fogjuk látni, hogy például a budapesti önkormányzat az most uh, nagyon büszke arra, és jogosan, mm -hmm. hiszen ebben az évben először transzparensen elmesélte a városlakóknak, hogy a fenyőfákat uh, hulladékhasznosításban úgy használják fel, hogy energiagazdálkodás címszóval mm -hmm. beszállítják, és elégetik, azaz mm -hmm. hő lesz belőle. Mm -hmm. Tehát az a buta hülye érzés, hogy ott sodrodnak kint a fenyőfáink, amiket leszettünk karácsony után, mm -hmm. és micsoda csúf környezetvédelmi mm -hmm. csúfságot követünk el. Ez például a budapesti önkormányzat, ami ugye amikor megválasztották őket, akkor uh, transzparensen azt hirdett önmagáról, hogy egy zöld önkormányzat akar lenni. Uh, például erre idén már odafigyelt. Uh -huh. Tehát minden az. Az, hogy hagynak-e uh, egy zöldnek hirdetett, önmag egy zöldnek hirdető uh, fővárosi önkormányzatot, zöldnek, maradni, vagy egy újfajta zöld politika szerint uh -huh. gondolkodni, hát ez most a jövő nagy kérdése. Uh -huh. És az is hoztam ezt a témát, mert az újrahasznosítás ebben az értelemben nem csak berendezéseket jelent, hanem szemléletet is jelent. Abszolút. Ebből az értelemben, tehát valószínűleg nem az újhoz fordulunk elő, megnézik, hogy hogyan lehet a meglévővel, hogy a fel, vagy a fölöslegesével dologgal valamit kezdeni. És ugye ez a valamitvel kezdeni, a hulladékkal lesz tulajdonképpen megtakarítás, nem kell újraépíteni, újra gyártani, újra valamilyen fajta Mozítani ugye annáljában erről szól a dolog. Van egy nagyon fontos pontja ennek, a, ennek az egésznek, amiről mi most beszélgettünk. Először is az, hogy ugye, ahogy megfogalmazódott 2020-ban, uh -huh. hogy ez gazdasági szemléletváltás nélkül nem fog működni. Uh -huh. Ez egy nagyon-nagyon fontos pontja. A másik pedig az, amit a, a klimatudósok kettő éve mernek biztonsággal mondani, az az, hogy nincs más út. Tehát sokkal költségesebb már a, a régi koncepciókkal dolgozni, uh -huh. ha például hulladékhasznosításról beszélünk, mint, mint most már, tehát a jövő üzletágai, azok mind Ilyen irányba kell, hogy haladjanak, mert sokkal többe fog kerülni minden, ami még 20. századi elfként itt ragadt nálunk, például a hmm. mint az, ami majd, majd kell, hogy kialakuljon. Én pénzzeketem ilyenkor a profitot, mert azt mondom, hogy a kereskedem nagyjából az eladásból és a tudunkban minél több termék eladásáról szól, arra, hogy bizonyos szempontból forognak az áruk. Nagyon sok dologról hallottam, hogy tulajdonképpen nem azért, hogy is mondjam, romlik el két-három év alatt, mert rossz technológia, hanem a gyakorlatilag arra kalibrálják, hogy két-három év múlva lecserélje az ember és vegyen helyette egy másikat, ami szembe megy minden azzal, amiről most az előbb beszéltél. Hm? Hát ez az én kedvenc példám, ugye, hogy én tudok róla, nem nevezzük meg az egyetemet, az oktatási egyetemet, sem a várost, mert hm. akkor felismerhető lenne. Talán még a céget sem, mert hogy egy nemzetközi, hm. hát ez mit is gyárt elektronikai gépeket, talán mondhatjuk azt, Uh, uh -huh. és ugye ő konkrétan egy városból ragadott ki egy fiatal és nagyon tehetséges uh, hallgatót és uh, vette fel a céghez hatalmas pénzeket fizet neki azért hogy rontsa uh -huh. a terméket uh -huh. azokon a pontokon kell elrontania ahol a cégnek a műszaki berendezésre vonatkozó garanciái nem élnek uh -huh. mert ugye ott nem lehet uh -huh. tehát én elmondom neked konkrétan, ez egy bizonyos típusú berendezés, uh -huh. amit egy férfi ember szívesen használ, ha kertben dolgozik, vagy ha barkácsol, uh -huh. ezért a műanyagvázát kell gyengítenie a, uh -huh. a srácnak, uh -huh. és úgy kell pont kitalálnia a gyengítését, hogy kettő évig a garanciát, a cég, uh -huh. erre ez egy nagyon világkérű cég sajnos, nem technikailag fog elromlani, hanem szét fog törni a, a, az erős férfi kéz alatt, uh -huh. a berendezést na most arra nem kell garanciát adni, és sajnos az egyetlen meg úgy kevenni. Nincs más. Uh -huh. És akkor mindenki ez megy a levesbe, úgy tetszik az a berendezés tulajdonképpen, ugyancsak hulladék. Óriási karbonlábnyommal Hullad, megy a levesbe. Hulladékké válik. És ugye van egy másik terület, amiről szoktunk beszélni, ez pedig a javítások világa. Én nagyon sok szakmát láttam elveszni az elmúlt időben. Például, ugye, nincs, a szoktuk legelőször elhozni. Szem, a harisnya nem feltétlenül, mert arra is megvan ugyanez a gyengítősztori a háborúból. Tehát, tehát nagyon sok ilyen dolog eltűnt az elmúlt időszakban, ami gyakorlatilag arról szól, hogy hogy megint újat kell venni. Uh -huh. Hát uh, akkor a harisnya és az ugyanennek a következménye, András. Uh -huh. Ugye, hogy a háborúban, amikor a nailonharisnyát kitaláltak, akkor az száz évig konkrétan egy nailonharisnya működött. Uh -huh. Ugye az ilyen, ilyen platina árban volt akkor, uh -huh. ajándékként is a hölgyeknek, és rájöttek a gyártók, Uh -huh. hogy ez így nem lesz jó. Uh -huh. mert, ez, mert akkor egy harisnya az, az nem termeli ki azt a profitot, amit ők szerettek volna elvárni. Uh -huh. És akkor így gyengítették, gyengítették, gyengítették, amíg ma eljutunk a doboz per 150 forintos harisnyáig, ami uh -huh. tényleg egyszer használatos. Viszont uh -huh. maga a nylon, tehát a műanyagból készül a nylon harisnya nadrág, az ott marad. Uh -huh. Tehát ugye, amit Eszemború is mondta, tehát globális szemléletváltásra van szükségünk, uh -huh. és van egy úgynevezett ökológiai közgazdaság, ami szintén egy új fogalom, és ökológiai közgazdászok kezdenek megjelenni uh -huh. uh, influencereként, uh -huh. akik pontosan erre próbálják felhívni a figyelmet, hogy ezt az óriási profitigényt hogyan lehet átstruktúrálni olyan iparágakban, vagy olyan új uh, esetleg új iparágokban, amelyekben ez az igény is kielégítődik. Ez nekem tetszik, csak az a kérdésem, hogy hogy lehet megváltoztatni az érdekviszonyokat, mert az érdekviszonyok ugye másról szólnak, sok esetben az érdekviszonyok profitról szólnak, gyors bevételekről szólnak. Ugye a ez föld érdeke, úgy tetszik mondhatni, ugye a globálisabb szembe közelítésben az, hogy minél kevesebb fölösleges energiát használjunk föl, tehát az erőforrások az csak a funkcionálisan érdekesebben az egész történetben, de az ellenérdekeltség a másik oldal, meg arról szól, hogy minél jobban hogy jó fogyasszunk, minél több, több forgás legyen a piacon is a kereskedelemben, nem? 2018-ban mondta ki az Európai Unió azt, hogy a környezetvédelem és a klímaváltozás kapcsán várható vagy szükségszerű változásokhoz egyetlen nagyon fontos alapkő van az a média. Tehát az, hogy beszélünk róla, az, hogy támogatóan beszélünk róla, az, az nagyon sokat tud jelenteni, tehát óránként fordulunk át, óránként vagyunk naponta egyre tájékozottabbak ebben. Uh -huh. Ez volt most ugye a fenyőfa uh -huh. hővé alakításának energiája is. Uh -huh. uh, ami fontos, hogy ezt a szemléletváltást uh, ugye azt mondják, hogy 8-10 8-10 ipari nagy cég és család kezébe van jelen pillanatban öszpontosul az a vagyon, vagy mondjuk úgy, hogy a föld lakosságának egy minimális százalékának az érdekeltségi körében összpontosul az a vagyon, ami egyébként elég lenne 8 milliárd embernek is. Tehát induljunk ki ebből, hogy igazából ennek az érdekeit sértjük akkor, amikor ezeket az újragondolásáról van szó. Ez ugye az ökológiai közgazdaságtan lényege. Uh -huh. De ami a legfontosabb de hogy a meg nem termelt energia, hogy el nem használt energia a legjobb, nem. amit föl sem használunk, nem. a meg nem termelt szemét a legjobb, amit föl sem használunk, hogy ebbe én hogy tudom megválaszolni neked ezt a kérdésedet, mert csak egyetérteni tudok vele, hogy igen, vannak olyan gazdasági érdekek, amik alapján nehezebb haladni, nem mint kis a vajban, tehát... Ez... Igen, ez egy önkorlátozást igényel, tehát egy tudatosságot igényel, meg eléggé intellektuális fogalom abban az értelemben és, hogy ilyen szempontból belátásra van szükség arra, hogy az ember fölismerjen olyan összefüggéseket, ami valamennyire az ő kényelmét sérti, tehát egy csomó olyan fajta folyamatot. Én most azt látom, hogy az iskolában bevezetni szándékozzák az őt fenntartható fejlődés című tantárgyat, ami valamennyire az iskolában megpróbálja ezt az egészet megjeleníteni. Nyilván olyan Vonos, úgy, amennyire ez most van nálunk képes, de ezt például én nem egy, egy rossz iránynak. Uh -huh. uh -huh. Erről is voltak kutatások, uh -huh. ugye ez brit kutatók voltak, akik erről hosszan uh -huh. uh, végeztek egy kutatási folyamatot, hogy a gyerekeinknek mennyire. már nekünk sincs, tehát van uh -huh. egy generáció uh -huh. a Második világháború után, akinek nem nagyon van fogalma a természettel uh -huh. való kapcsolatról. Uh -huh. Igen, Anders, ez nagyon fontos, de nekem a gyerekem többet tanított. Ösztöneiből a, a természetvédelemre, uh -huh. amikor én elkezdtem rá oda figyelni, uh -huh. mint amennyit mondjuk ehhez kapcsolódóan lehet majd tanítani. Tehát nekünk ennek a generációnak még többet kell. Tanulnia, de abszolút jó isnek De fogékonyak is egyébként a fiatal. Van egy mondat egyébként most éppen most találtam, itt eláírtam a jegyzeteim között, a földet nem az apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ez nagypapám kedvenc Te mondata sőt? is volt. Én ezt a nagypapámtól örököltem. Igen? Ez neki is a kedvenc mondata volt. Akkor az óta nagyon kritikussá vált ez a helyzet. Azt hiszem. Szóval, mi jön. beszélünk ezekről a dolgokról. Én az lenne, jó, hogyha ebben a műsorban mi legalábbis időnként megint csak visszatérnénk. És most ez a dolog is ez a fajta újrahasznosítás és ugyavítás Korrekció. Ez valóban szemben megy egy nagyon fontos közös érdekkel, de annak a folyamatában viszont partnerek szeretnénk lenni, legalábbis én mindenképpen, hogy erről sokat beszéljünk, és az ember tanuljon meg önkorlátozni. Tehát ne legyen annyira mohó vagy annyira hedonista, mint amennyire a feltételei értem, biztosítják. Érdekes, hogy a sok ország például, a, ahogy is mondjam, azért költ keveset, azért pazarol keveset, mert nincs mit pazarolnia, hm. és a gazdag országok meg nagyon könnyen pazarolnak. Hm? Én mindig azt mondom, hogy hiszek ezekben a kampány hónapokban, amikor meg lehet próbálni, hogy nem biciklizek, mm. nem használok műanyagot mm. és a többit. Ne gondolk, hogy cselekedj. Tehát meg kell kóstolni ezeket, ezeket az új alternatívákat. Meg kell kóstolni, milyen az, amikor a paradicsom a virágládában, ő a, a, a körgangon. Mm. Ezekről beszélni ez olyan, mint, mint fejben biciklizni. Tehát azt az élményt, hogy, hogy két keréken tekerek és fújja a szél az arcomba, és érzem a levegőt, ezt, ezt nem lehet aggyal megérteni egy asztaltól. Ezeket ki kell próbálni. Tehát mindent, ami ebbe az irányba mutat, hogy környezetvédelem kik. Már kell mikrofon próbálni. mögött csak beszélni tudunk. a két mikrofon beszélgetés. Én között... minden alkalommal a mikrofonon túl is megpróbál. és küzdök. <hý> nem könnyű. Tehát én sosem mondom azt, hogy ez könnyű folyamat. Például, hogy a, a palackok, ugye? Tehát a műanyag az az egyik leg. Kritikusabb téma. Lehet, hogy ezzel folytatjuk a legközelebbi alkalommal. Nagyon szépen köszönöm, amit most beszéltünk, és mindenféle jót kívánok neked is. Hozzunk ide ilyen témákat, mert szerintem a fenntartani ezt a folyamatot, vagy ezzel a vagy foglalkozni, az a szerintem most kulcs feladat, úgynevezett stratégiai feladat, így is fogalmaznám. Így van, David Etenború is bold ezt mondta nekünk. Köszönöm, köszönöm szépen. All of a sudden I saw Sheriff John Brown He was coming to shoot I down. So I shot Oh yes I shot I shot him down I shot, oh yes I shot, I shot him down TV Rádió csütörtök délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Miközben az alkalmi munkák iránti kereset folyamatosan nő, az ilyen típusú feladatokra történő toborzás a klasszikus csatornákon hatékonyan, hatékonytalan, hatékon, ezért egy magyar csapat hiányló, hiánypótló platformot fejlesztett, és a telefonban itt a Ádám társa alapító, egy vállalkozás alapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt van velem, Sevestjén Ádám társulapító is. Kettő Akkor ketten vannak a telefon mögött, ez még izgalmasabb, mert az egész történetben. Az igazság, hogy tulajdonképpen próbáljuk legelőször elmondani, mi az ötlet, mert ugye én úgy is harangoztam be a műsorba, hogy itt maguk egy áttörést kívánnak megmutatni. Mi itt az ötlet lényege? Uh -huh. Az ötlet lényege ugye az, hogy, hogy sok állásportál van, sok munkaerőközvetítő van, azonban ők egyrészt az álláskeresőket, az aktívan álláskeresőket szólítják meg, mert, mert általában hosszabb távra hirdetnek vagy az az üzleti modelljük ezeknek a, a szereplőknek, hogy csak úgy éri meg neki kihelyezni embereket, hogy, hogy hosszabb távra. Mi ezeket a munkákat lebontjuk egy-egy műszakra, és műszak alapontól borzunk, tehát ezzel megnyitjuk egy szélesebb körnek az elérést. Rengeteg olyan ember regisztrál hozzánk, akik egy, aki egyébként dolgozik, egyetemre jár, gimnáziumba jár, tehát, De csak ebbe az időbe ér rá, vagy ekkor, vagy akkor ér rá, így gólt? Pontosan, gondol? pontosan. Tehát esténként, vagy hétfényenként, vagy egyébként akár átmehet életvitelszerűen is ez a, ez a, ez a, a, a, a, a munkavégzés. Tehát így, így, így tudunk bevonni embereket, a másik oldalon pedig teljesen rugalmasan lehet feltenni műszak alapon hirdetéseket a, a kezdődátum, a végdátumnak a meghatározásával pontos órabérrel, tehát nincsenek ilyenek, hogy megbeszélés alapján, meg, meg, meg minden világos már a kezdettől fogva. És, és eddig, eddig mindkét oldalra elég nagy az érdeklődés, sokszor azt kapjuk kérdésként, hogy de nekik hosszú távra kéne munkavállaló. Természetesen azok a munkavállalók, akik, akik a, a mi adatvállásunkban szerepelnek, ők, ők sokszor egyébként hosszabb távon is, akár ugalmasan, akár em, teljes foglalkoztatásra is nyitottak, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok ügyfél számára tudunk értéket teremteni. Próbáltam gondolkozni, és ugye az alapegység gyakorlatilag egy műszak, ugye, ami azt jelenti, hogy egy délután, vagy egy délelőtt, az alapegység. De az, az igazság, hogyha ilyen módon toborzunk, akkor viszont ahhoz kell valami fajta hozzáértés, vagy, vagy, vagy egyszerűbb munkakörről van szó, mert minden máshoz egyébként fel kell készülni, annak mindig van betanulási időszaka, meg egyebek, ugye, jó mondom? Hm? Így van, így van. Olyan munkakörökkel indultunk el, ahol, ahol már akár napon belül is értéket lehet teremteni, tehát a, a betonítási idő rövid. Az első iparágunk az a, a vendéglátás, ott is a, a leginkább a képering és rendezvény cégeknek működik ez, mert ők ugye, gyakorlatilag esemény alapon skálázzák fel, és aztán le a, a, a munkaerőállományukat, Emellett éttermek és szállodák vannak partnerkörünkben, de logisztikai partnerünk is van, és, és retail, retail szereplőkkel is beszélgetünk, de egyébként irodai munkákra is ugyanúgy működik ez, többek között a saját csapatunkban is. Magunkon keresztül tovoroztunk, és most is fut marketinges, meg egyéb administratív munkára is Um, que era xish? fontos kiegészíteni a koncepciót azzal, hogy semmi nem zárja ki azt, hogy egy adott munkaválló akár többször is visszatérjen egy Ugyan adott oda? munkátható partnerhez, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezzel lehetőséget teremtünk terünt, arra is, hogy, hogy hosszú távon vagy hosszabb távon visszatérő beúrósokat e, tudjon rekrutálni vagy toborozni valaki uh -huh. saját magának. Uh -huh. És mi van akkor, most bocsánat, csak én laikus vagyok és próbálok kérdezni, tehát azt mondom, hogyha egy műszakra több a jelentkező, akkor mi a válogatási szempont? Uh -huh. Igazából a válogatást azt, azt a partnereinkre bízzuk. Mindenki feltölt egy, egy profilt magáról, amikor, amikor regisztrál, illetve ezt folyamatosan um, frissen tarthatja. Bekérjük a, um, meg kellene a profilképet, meg tudja adni a tanulmányait, az előző um, munkatapasztalatait. És, és akkor azok alapján tud válogatni. Mi egyébként mindenkit előszűrünk, tehát anélkül, hogy nálunk nem uh, videóinterjúzott, vagy nem küldött be egy rövid mutatkozó videót, senkit uh, nem engedünk a uh, jelentkezni munkákra, ezáltal is uh, a, a minőséget biztosítva. Tehát azon hát, uh -huh. ki, hogy azon felül, hogy mi őket, és videóinterjút készítünk, készítünk velük, készítünk uh, meghatározunk, hogy saját belátásunk szerint, mik azok a pozíciók, amikre alkalmasak. Tehát gyakorlatilag kategorizáljuk őket az alapján, hogy milyen munkatapasztalattal bírnak, és ez alapján jelennek meg, meg nekik azok a műszakok, vagy műszakok, amikre tudnak jelentkezni Azaz ezzel erősítjük, hogy olyan olyan kapcsolatok jönnek létre, amik elemásak. Tehát egy szakács tud jelentkezni egy szakács pozícióra, nem feltétlenül tud jelentkezni egy barista pozícióra. Uh -huh. Elkerüljük azt, hogy esetleg szakácsok jelentkeznek barista pozíciókra. És, tehát ezzel egyszerűsítjük részben a munkáltató partnereink adatát, hiszen már csak uniós rajzokat kapnak meg. Akkor, ha jól értem, két adatbázis van. Ugye egy egyik helyen van a cégek, akiknek van egy kereslete, egy egészen pontosan ilyenfajta műszakok szintjén. A másik oldalon meg vannak azok a szereplők, akiknek van szabad kapacitása és felkészültsége. Így van? Így működik? Pontosan. Lényegében igen. igen. Mi, egy, mi egy gyakorlatilag egy matchmaking platform vagyunk, tehát ebben különbözünk a a többi szereplőtől, és, ez, és ez, egy azonnali, ez egy azonnali ilyen matchmaking folyamat. Kicsit nem mindenkinek tetszik ez a, a, ez a hasonló, de kicsit a Tinderhez vagyunk hasonlóak, tehát ott is mindenféle igényel és... Vannak jelen emberek, a lényeg az az, hogy, hogy, mind, hogy minél többen vannak ott, tudja, hogy annál nagyobb eséllyel találkoznak. És, és, és, és mi is ezt próbáljuk kialakítani, és nálunk is az, az, a, az a, a technológiának az, az, az alapja, hogy, hogy két gombnyomással tudjanak jelentkezni a műszakokra, és két gombnyomással tudják elfogadni a, a munka, munkál, munkavállalókat. Így egyébként, ami iparági probléma volt például a vendéglátásban, hogy nem mennek el az emberek se a, a, a, a, a, a, a, a, a leszervezett interjúra, vagy már nem jelennek meg a munkán, ezt mi jelentősen csökkenteni tudjuk ezt a kockázatot. Nekem tetszik egyébként a hasonlat, mert ugye a kölcsönös választásról van szó azon, abban a, a társkeleléső projektben is ebben az kérdezem, én Pont ezt akartam kérdezni, amit most ebben az előmondod, hogy milyenek a visszajelzések, mert ugye az értelemben ugye az is, hogy, hogy gyorsan találnak partnereket a felek egymásnak, az egy kifejezetten érdeke most mindenkinek, munkavállalónak és adónak is. De a másik ugye az a minőség, mennyire, ugye mennyire, amit mondott egy picit félig-meddig, azt mennyire kontrollálják. Hm? Ki Magyarul ki lehet-e kerülni az adatbázisból, ha valaki renitens? Hm? Természetesen, igen, igen. Ezt nagyon, nagyon közelről figyeljük, ha valaki egyszer vagy kétszer e, nyomósabb indok nélkül nem jelent meg, e, akkor, akkor őt, őt abszolút e, ő onnantól fogva nem fog tudni jelentkezni, nem látja e, az állásokat. Nyilván ez nekünk nagyon-nagyon fontos. A legnagyobb fájdalom igazából az, amikor valaki nem jelnik meg egy munkára, e, mert itt mondjuk egy mosogató pozícióban, ha valaki nem melyen mosogatni akkor szakásnak kell azt megcsinálnia, és ugye az, az, az valahol az egy e, e, egy, egy, egy, egy elégedetlenséget szül, mind, mind azon a szervezeten belül, mind felénk, ezt mi mi, mi próbáljuk visszaszorítani. Ez a folyamat, amiről beszélünk, az mindig felelősségi kérdés, jelent, hogy ki miért vállal a felelősséget, tehát maguk menny mennyire vállalnak felelősséget a maguk által, hogy is mondjam, ajánlott ügyfelekkel kapcsolatosan, és egyáltalán ezzel kapcsolatosan nyilvánvalóan ez azért mégis csak valamennyire üzlet ez maguknak, hogyan jelenik meg, tehát ezért maguknak kapnak valamit. Hm? Bocsánat, a kérdés, és a, felelősség, a felelősségre annyit tudnék mondani, hogy, hogy e, e, nyilván mi törekszünk arra, hogy minél jobb e, embert e, biztosítsunk, és minél e, nagyobb valószínűséggel ő megjelenjen, Aha. A karantálni száz nem tudjuk emberekről van szó, tehát azt garantálni nem tudjuk, hogy, e, hogy megjelenik, azonban tudunk tenni az, az ellen, hogy csak már tudjuk, hogy nem jelenik meg, vagy felhívnak mondjuk a kezdete után 10 percre, hogy nem jelent meg az ember, akkor esetleg tudunk leszervezni új embert, aki, aki megjelenik. Tehát egyébként ez, ez, ez is a szolgáltatásunkat erősíti, erre volt jó sok példa is. A a, a, az, az anyagi részét, vagy a, a, a biznisz részét a kérdésnek azt nem teljesen értettem. Tehát itt az a lényeg, hogy tulajdonképpen maguk egy szolgáltatást végeznek. Ez a szolgáltatásnak nyilvánvalóan költsége van, ezt a magyarul. Igen. Ebben az értelemben maguk, ebben az értelemben hol, hol, hol járnak jól? Mi, mi sikerdi alapon dolgozunk, tehát Aha. minden egyes elvégzett műszak után kapunk jutalékot, tehát nincs semmi hirdetési költség előre, uh -huh. csak a ténylegesen elmér és jelenlegesen ledolgozza, uh -huh. és ezek, ezekből adódik össze ami mi, mi hasznunk. Nyilvánvalóan ez, ez egy, egy, egy nagy számok játéka, tehát nekünk sok sok partnert kell boldogáltanunk annak érdekében, hogy, hogy ez, ez, ez megtérüljön, mert pontosan azok a, a, a tevékenységek, amire az elő, előbb beszéltünk, azok mindig jelen lesznek, tehát manuálisan kell az emberállományunkat szemmel tartani, manuálisan kell támogatni az olyan folyamatokat, amikor valami nem úgy megy, ahogy, ahogy mi, mi szeretnénk. Most már megértettem pont ezzel, hogy maga Sikerdiről beszélt, és hogy tulajdonképpen maguk érdeke vagy felelőssége az, hogy biztosítsanak egy embert, a lehetőleg azt, akit ajánlanak, de ha nincs, akkor lesz helyette más, és akkor mindenképpen ezt vállalják. Ugye ez a felelősség? Igen, igen. igen. igen. Amiről nem beszéltünk, hát. az az hogy, az, hogy ez a. Tehát az összekapcsolódás minél hatékonyabb legyen. ennek érdekében létrehoztunk egy értékelés rendszert, és ezzel is erősítjük a transzparenciát. Tehát amikor kiválasztja uh -huh. a munkáltató partner, hogy ki az a munkavállaló, aki szeretné, hogy hozzá elmenjen és dolgozzon, uh -huh. akkor lát egy értékelés. Ez az értékelés úgy néz ki, hogy ha először dolgozik egy munkavállaló, ugye nincs értékelés, nem látszik, hogy hány műszakot töltött be. Uh -huh. Ha viszont Először lezajlott az első e, műszakja, akkor utána kölcsönösen értékelik egymást a munkáltatóval, uh -huh. tehát a munkavállaló is értékeli a munkáltatót, és a munkáltató is értékeli a munkavállalót. Ezzel erősítve azt a transzparenciát, e, amit egyéb, amiről egyébként beszélünk, tehát elkerüljük, vagy erősítjük azzal, hogy lehetetlenítesz gyakorlatilag az, hogy valaki jó értékelésre esetleg ne jelenjen meg. Tehát következménye van annak, hogyha valaki nem jelni meg adott nőszakon. Uh -huh. Nagyon izgalmas a dolog, és nekem ez tetszik, és a oszatávon is látok ebben nagyon nagy fantáziát. De, úgy, hogy nagy... Uh -huh. Sőt, igazából az érdekes ebben az egész dolog, hogy meglehetősen rugalmasnak látszik ez a rendszer. Én azt gondolom, hogy ez még csak az elején a Mióta vannak, azért azt hát Először is köszönjük szépen, mi is így gondoljuk, és, és ezen dolgozunk, hogy ez tényleg így legyen. A, mi, mi tavaly áprilisban, tehát 22. áprilisában indultunk, és azóta, azóta körülbelül 2000 műszakot töltöttünk be, 9000 munkavállaló van az adatbázisunkban és ilyen 40-50 közötti partnerrel dolgozunk aktívan együtt. Hát megvalom, nekem nagyon tetszik a, a rendszerük is meglehetősen ígéret, és tényleg ez a rugalmasság, ez nagyon sok esetben például a munkarópiacra nagyon-nagyon ráfér, úgyhogy is nagyon szépen köszönöm, amit elmondtak, és jó lenne, ha visszatérnék mondjuk x idő múlva, hogy hogy alakult ez a dolog, mert tulajdonképpen nyilván evés közben jönnek meg, jön az étvágya, legalábbis az egész területnek, ráfér a rendszerre ez a fajta rugalmaság, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a jövőjüket illetően, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen! Viszontalásra! Viszontalásra! Соdo Mama залечtim maэрra Eu solddo Salvat za Az Örkényszínház élőírók társasága című sorozatban Bodor Ádám írását Pogány Judit és Novkov Máté olvassa fel. Kettő, kvattro három lepedő, 98. Végre! Már úgy vártam. Jaj, hagyja, nem kérek vissza. Egy pillanat! Ez a margarita? Biztos? Nem, mintha nem hinnék magának. Szóval ez... Mondja csak, maga mindig ezt csinálja? Nagyon emlékeztet valakire. Ja, tegnap is én hoztam. Tényleg? Valahogy nem így nézett ki. Ja, biztos a bombergyeki volt rajta, eset. Ez is jól áll magának. Ja. Siet? Ja, pofáznak, ha hidegen kapja. Én nem fogok. Azért nem tartom fel. Na no, azért leülhet egy pillanatra. Mondom, nagyon emlékeztet valakire. Arra a tegnapira. Azt mondja, az is maga volt? Látom, ezt nézi. Idei diólikör. Azért kíváncsi lettem volna, mit szól hozzá. Vagy inkább később. Ja. Csöngessen egyet, jó húztam azt a két rövidet. No. Térrádió csütörtök délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó Andás vagyok. Rengetegen alig várják a telet, hogy újra a téli sport iránt érzett szenvedélyüknek hódoljanak, arra viszont kevesen gondolnak, hogy a síelés és a korcsolyázás milyen veszélyeket hordoz magával, ha nem figyelünk oda. És a telefonban itt van Szent Iványi Rita, a Mozgás Klinika Országos Franchise Hálózatának alapítója. Jó napot kívánok! Hm? Jánok, ott hogy lehet elkerülni a váratlan sérüléseket? Tulajdonképpen az emberek nagyon maga biztosan szoktak belekezenni mindenféle történetben, melegíteniük kell, vagy mit kéne csinálni? Hm? A váratlan sérüléseket azért nehéz elkerülni, hm. de természetesen a prevenció az nagyon fontos minden sporttevékenységnél, így a síelésnél is. A sieléssel kapcsolatban egy általános ilyen öm, öm, Egyfajta tépzik van a páciensekben, ugyanis azt gondolják, hogy, hogy ez egy vakáció jellegű sporttevékenység, hiszen sielni általában nem egy-két órára megyünk el, vagy nem... Nem egy-két napra megyünk, hanem általában hosszabb időre. Igen. ez nagyon megerőltető, mert nagyon intenzív így a, a sporttevékenység így a szervezet számára, uh -huh. és ezért gyakoriak a sérülések. Azt mondja, hogy felkészülten ilyenkor a szervezete arra, hogy a hirtelen megterhelésnek lesz kitéve? Igen, én azt gondolom, hogy már otthon is tudunk készülni, akár lábizelet erősítő gyakorlatokkal, googolásokkal. Tanácsos ilyenkor mondjuk a niszt helyett a lépcsőt választani, de természetesen kevés csak a, a síelés előtti napokban erre koncentráltabban figyelni, hanem sport specifikusan ajánlott már előtte felkészülni. Legalább egy-két-három hónapos felkészülést javasolt, főleg annak, aki egyébként nem sportol, és munkát végez. Uh -huh. Hát én szerintem magától a sísporttól független is jót lenne, hogyha az emberek időnként felkészülnek, hogy megcsúsznak télen. Mert előfordulhat az, hogy még a városban is meg megcsúszunk. Így van, hogy nagyon csúszósak a lépcsők, és sok esetben, hogy ilyen szempontból bemelegíteni, mozgásban tartani a szervezetet, ez fontos. Azt mondja, hogy gimnasztikára lenne szükség, vagy hogy a, mert azt mondta, hogy googolásokra, meg mindenféle dolgokra kell készülni. Ez egy kampányszerű dolog, vagy egyáltalán jó lenne, a folyamatosan tennénk, mert én néha ennek lennének a híva, lennék a híve. Hát az utóbbi időben azért a mozgás egy kicsit visszahúzódott így a napi tevékenységeinken belül. Nagyon sok a homeoffice, ugye másfajta sporttevékenységet kényszerültünk választani, hiszen volt a COVID hatása és hogy bezárt a és egyebek. Uh -huh. Tehát megváltozott egy kicsit a mozgáskultúránk, úgyhogy összességében elmondható, és ezt a pácienseken is látjuk a rendelőben, hogy nagyon mozgásszegény életmódot élünk, és a célzott testmozgás az az egy picit hátraszorult a napi tevékenységek részeként, úgyhogy ajánlott ilyen hétköznapi aktivitásban is hogy tréningeznünk ezeket az izmokat, de amint látjuk, hogy milyen sporták specifikus gyakorlatokat végezhetünk el, akkor érdemes ennek megvirugaszkodni. Értem. De mert valaki, akivel erről beszéltem, azt mondja, amikor elmegy síjelni, akkor semmi más nem foglalkozik a felkészülésen, használ kitűnő krémeket. Nagyon jó krémek vannak, amik egyszerűen fellazítják az izmait, és nagyon jól tud síelni. Hát lehet, hogy van egy ilyen általános, kellenes érzése annak, hogyha egy ilyen bemelegítő krémet használunk, de azért azok a krémek nem helyettesítik az izommunkát, főleg azért nem, mert az izomnak egy teljesen más koordinációban kell dolgozni, hiszen a síelés során az egyensúlyunk is könnyen ugye elveszítjük, tehát az más, mint egy járás vagy egy egyenletes testmozgás, tehát én azt gondolom, hogy, hogy fontosak a célzottak gyakorlatok, hogy, hogy tényleg megelőzzük a sérüléseket. Nem ciki ez? Most egy középiskolás fiúhol beszéltem, hogy elmegyünk síjáni, és akkor ott a torskörzést, meg karkörzést csinálunk, mielőtt elindulnánk, gugolunk egy kicsikét, megpróbáljuk bemozgatni magunkat. Nem ciki ez egy kicsit? Én azt gondolom, hogy ma már a fiataloknak, tehát azoknak az a fiataloknak, akik mondjuk szeretnek sportolni, ma már jobban a kultúrájuk, és én nem, én nem érzem szikinek. Mm -hmm. Fontos számukra az egészség, jobban figyelnek erre, és, és hát nyilván a a, vagy a pályán lévő oktatók, vagy felkészítők, vagy látják a komolyabb fielőknél, hogy, hogy ők ugyanezt lézik, tehát valószínű, hogy, hogy azért csökkent ennek a az érzetem, hogy most ez vagy nem. Az egészség azért ennél fontosabb. Igazából, amikor sportol valaki is, mondjuk például először síjel mondjuk hosszú idő után, és akkor vonalon kap egy izomláz. Az, hogy hol kezdődik igazából a sérülés maga, mert sokak szerint ez csak egy izomláz, másik, hogy rá kell dolgozni, valaki szerint húzódás. Szóval hol tudjuk ezt eldönteni, hogy hol a, hol a feladat, hol kell jobban kimélni magunkat? Ez egy nagyon jó jel, amikor, amikor érzik a, a sélők, hogy fáradnak az izmok és esetleg egy ilyen izomlázni azért az a szervezetnek egy, egy jelzése, és uh -huh. ezt érdemes figyelembe venni. E hasznos, hogyha ilyen regenerációs nyújtógyakorlatokat is tudunk esetleg az esti órákban végezni, vagy tudunk uh -huh. szaunázni. Azért nagyon sok síelőhelyen erre van lehetőség, és ezzel segítjük a regenerációt, le tudjuk lazítani azokat az elfáratizmokat. Uh -huh. És fontos, hogy, hogy az adott síelést is fokozatosan kezdjük. Annak ellenére, hogy rutinosabb síelők vagyunk, nyilván ne a legnehezebb pályán induljunk le, és naponta növeljük a síelést a mértékét, és ne az első nap legyen a, a legnehezebb ilyen szempontból a, a sielés. Tudja, ez mindig szemben megy az élmény észségével, mert valaki megérkezik, akkor jó bele szeretni vetni magát a dolgokba, másik oldal meg maga fokozatossagát ajánl. Ez Igen, a... ez általános, hogy, hogy hogy nagyon, nagyon kihasználják így a jó időt és a, azt a rövid vakációt, hogy, hogy akkor a lehető legtöbbet a pályán töltsék a, a síjelők, és ennek, ennek meg is van így nyilvánvalóan a, a rendje, de, de azt gondolom, hogy azért az óvatosság az, az ebben mm -hmm. az esetben is fontos, mert utána nagyon kellemetlen, hogyha egy vakáció úgy ér véget, hogy egy feleszalagműtétre kell utána menni, tehát hogy aztán egy kellemes dolog. Ha ott nem is tartunk, de tulajdonképpen mit kell akkor tenni, hogyha valakinek meghúzódik a zombia, vagy mondjuk kifordul a bokája egy pillanatra, és úgy elkezd bedagadni. Mert van, aki azt mondja, hogy rá kell dolgozni. Szóval mi a teendő ilyenkor? Hát ezek a sírlések ezek a rándulások, gyenge ficsamok, ezek általában pihentetést igényelnek. Hasznos ilyenkor ugye a, a pihentetése, ha van lehetőség, a rögzítés, akár egy fásnival, vagy egy szorosabb gyoknival, aznak esetleg a tehermentesítése. Be lehet venni ezeket a fájdalomkilapító gyógyszereket is, azért általában ilyenek vannak nálunk, vagy elérhetők így máshol is, és akkor be tudják venni a sielőt, és, és ezzel segítik esetleg a gyulladásnak, az ödémának, tehát ennek a dízzalatnak a csökkentését, és hogyha már érzik, hogy fájdalommentesen tudnak rajta állni és járni, akkor érdemes újra megpróbálni esetleg sítsipőt húzni. Mely testrészek a tipikus sérülő, sérülő testrészek ilyen, ilyen sportágnál? Mert én annyit tudok, hogy a, a comb, a láb, a boka, ezek szoktak, de lehet, hogy a derék is. Hm? A leggyakoribb sérülés ez a térdsérülés, uh -huh. ez a finom mozgásból és ezek a térdizuleti rotációs mozgásból adódó sérülések, ezen belül is a sérülések és a uh -huh. tehát a térdizlet porcának a sérülése a leggyakoribb, és a második leggyakoribb az a, az a derék tehát ezek a lumbágós tünetek. Uh -huh. Azt gondolom, hogy nyilván az esésekből még.. Nem talán sírülés előfordulhat, de hogyha nem traumás, hanem csak ilyen ö, túlhasználat vagy rossz használat al alatt ö, kialakult sírülésről van szó, akkor ez a kettő a ha majd a deréknél tartunk, ugye sok esetben a derék, az sok esetben attól jön elő, hogy fázik, megfázik a dereka, és nem is biztos, hogy a nagyon-nagyon nagy probléma lenne, ugye, szóval hogyan lehet az ellen védekezni, hogyan lehet megelőzni, mert ugye a lelki csak azt mondja, hogy érzékeny a dereka, ettől még én szoktam síelni, szokták mondani, és akkor rájön ez a derékfájás. Mi, hát jett? azt gondolom, hogy vannak ezek a reumatikus jellegű deréktájú fájdalmak, amik mondjuk hidegre érzékenyek lehetnek, mm -hmm. de azért a becsípődést hidegtől nem lehet kapni, tehát azok a fájdalmak, azok az izmok túlterheltségéből adódóan, mm -hmm. vagy a pocskorongnak a túlterheltségből adódóan jelentkeznek. És a síelésnél azért az előre döntött testhelyzet és, és, és a fokozott alsóvételi munkát azért a törzsünk is segíti, tehát hogyha egész évben a törzsre nem alkalmazunk gyakorlatokat, nem edzünk, nem figyelünk a helyes testtartásra, akkor a azért az az izomcsoport nagyon dolgozik, és ez megerőltető lehet a számára, és így kialakulhat a fájdalom. Uh -huh. Hol lehet tanulni olyan típusú mozgásokat, amelyek ilyen funkcionálisok, tehát ilyenfajta adó testrészre fókuszálók? Mert amit tanultunk az iskolákban, ugye ez természetesen egy általános gimnasztika. de gondolom itt nem erről van szó, itt más kell tudni. Uh -huh. Azt gondolom, hogy az interneten már nagyon sok olyan oldal fellelhető, ahol hitelesen lehet tájékozódni személyedzőtől, gyógytornáztól, trénertől, hogy, hogy milyen sportspecifikus gyakorlatokat ajánlott végezni, és azokat otthon, milyen fokozatban, sorozatszámmal érdemes alkalmazni. De hát az egyéni uh, variációk miatt ajánljuk mindig, hogy uh, az első konzultációt történjen személyesen egy személyjegyzővel, egy gyógytornázzal aki az adott tesztalkatának megfelelően fogja ezeket a gyakorlatokat összeállítani. Mennyire számít, hogy hány évesek vagyunk például ilyenkor? Hát az... nyilván a fiatal szervezetnek a regenerációja gyorsabb, de én azt gondolom, hogy ez nem korszükű, inkább... Mm -hmm inkább egy általános mozgáskultúrától szűk, nem, nem feltétlenül a kortól. De akkor kimondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen elkerülhetők ezek a fajta sérülések, hogyha oda tudunk figyelni, hogyha egy kicsit számolunk a saját magunk életani jellemzőivel is felkészülünk az egy mozgásra. Ezt kimondhatjuk, ugye? Én azt gondolom, ha lelkileg arra felkészülünk, hogy ez nem csak egy vakáció, hanem ez egy intenzív sportolás, mint Igen. ahogy az összes másik sportolásnak is teljesen másképp indulunk neki, tehát a maraton próbáljuk csak úgy, hogy hopp, lefutni, hanem felkészülünk rá, akkor erre az egyhetes hetes is érdemes Igen. készülni. Hát mind a, mind a ketten azt szeretnénk ugye a hallgatóknak is ajánlani, hogy, hogy sikeres és boldog, hogy tetszik síjelési időszak után kérjen haza pihenten, hogy egy, egy kicsit úgy visszaáll köznapi életbe, úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan sietünk, hogy miket csinálunk ezzel, azt gondolom, ezzel egyetértünk. Mm -hmm. Igen? Itt van? Igen, mit mit ajánl akkor tulajdonképpen azoknak, akik elindulnak, akkor végső ilyen jó tanácsként? Mm -hmm. Igen, hát részben érezzék nagyon jól magukat, hiszen azért ez egy kitűnőtéli kikapcsolódás, és, és azért azt gondolom, hogy így a jó levegünk kint lenni, a hegyek között lenni, és egy ilyen izgalmas sporttevékenységet végezni, nagyon stresszoldó, úgyhogy használjuk ki ennek az előnyét ilyen értelemben is, és mindenképp figyeljünk mind a Szielés előtti felkészülésre, és az adott napon is a pályára lépés előtt egy picit a bemelegítésre. Nagyon szépen köszönöm Szent Iványi Ritának azt, amit most elmondott, és mindenki, aki sielni készül, mert ugye most Magyarországon nem lehet, de szomszédországokba el lehet menni, figyeljen arra, amit az előbb beszéltünk, mert szerintem ezzel, ezzel csak egy pozitív élmény élhet haza mindenki ebből az útról, és nem kell később se panaszkodnia semmilyen fajta fájdalomra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés és minden jót tválok magálnak Köszönöm, visszám. Long time, on ne long time, se connaît. Long time fait confiance, Entre nous pas de différence ça fait. Long time, long time. On va dans différents long time présente dando el bate hace tiempo ya porque sé que muy dentro de mí solo soy falla y tiempo hace ya y mi boca no calla porque sé que la guerra no es solo una batalla safé long time que l'on vous appelle melody long time sergeant garcia est dans la partie entre nous c'est sincère ina badi crazy nada me finzarreke hotzen kolzatelde enciende el televisor az mira színház pantalla, soy sorozatban ruido estas potas, movimientos que patrulla, en fel. A tarantói Paganini koncert negyedik percében a hegedű szóló ötödik ütemének egyvonalas gis hangjánál a szólista húrja elpattant. Megállt. A közönség tapsával jutalmazta, hogy az első hegedűs felállt és átnyújtotta a hegedűjét a szólistának. A szólista mély főhajtással, mosolyogva köszönte meg. Várt még egy kicsit, amíg az első hegedűs átveszi a hegedűt a szomszédját azután a többiek a magukét pultról pultra előre adják, majd attól a giszhantól folytatta, ahol abba hagyta. A közönség a benfenteség mámorával figyelt tovább. A hegedűsök utolsó pultjában Truffadino, Batokio hangszer nélkül maradt. Nem tudta, levegye-e a szemüvegét, becsukja-e a kottát. Nem tudta, merre nézzen. Nem tudta, hallatszik-e, hogy ő nem játszik. Nem tudta, van-e valaki a nézőtérről, aki őt nézi most, hogy nem játszik. Hogy hogy nem játszik. Hirtelen azt sem tudta, hogy a saját hangszere kihez került végül. Szégyelte magát. Azért is szégyelte magát, mert érezte, hogy elönti a gyűlölet. TV Rádió csütörtök délutáni műsorát, a 111 Perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Számos szektor mellett a vendéglátás is alaposan felforgatta a COVID, majd azt követően jelentős inflációval, valamint az energiárak elképesztő mérkétű emelkedése volt a jellemző. Ám míg a a megnövekedett otthon töltött idő által kiz szinte kizárólag negatívan érintett minden ezen a területen tevékenykedő vállalkozás, a jelenlegi helyzetben akár nyertesen is kijöhetnek azok, akik magas minőségben és eredeti ötletre alapozzák a működésüket, és a telefonban itt van Utás László tulajdonos, aki remélem itt van a telefonban jó estét! Üdvözlet mindenkit! Ő foodtal foglalkozik, ugye? Ez az ő maga vállalkozásának a tárgya, ugye? Így van. Így van. Igen, Akkor üdvözlet a nyertesnek. Mondjuk, igen. Miben nyilvánul üdvözlök. meg ez az előny? Mi, miért, miért gondolja, hogy magunknak előnyük van ebben a dologban? Mi az előny lényege? Hm? Hát én azt gondolom, hogy a streetfoodon belül Budapesten belül elindult egy nagyon nagy ugrás minőségben, és azt gondolom, hogy mi is ebbe a kategóriába ö, tartozunk. Úgy szoktam mondani, hogy van egy ilyen felső 20% minőségben, aki tudja magát olyan szinten képviselni, és ezek én azt gondolom, hogy mindenképpen ö, tudnak nyertesen kijönni a nehézségekből. Általában az utcán való étkezés az egy kicsit mindig mostuhába, vagy egy kicsit ugye zordabb, mint amikor az ember leül egy asztalhoz, és ők megterítenek neki. Hol lehet itt jobb minőséget teremteni? Az ízekben, vagy valami fajta szervizben? Hol lehet unni azt, hogy az maga... Én azt gondolom, hogy ebben a sorrendben, tehát első, első is lesz legfontosabb, hogy ugye a street foodon belül is ma már nem lehet nem lehet lépést tartani, hogyha az étel nem jó. Tehát ez egy alapbelépő, hogy az ételnek megfelelő magas minőségnek kell lenni, és innentől jön be a többi, amit mondott a szerviz, és az, hogy igazából a, a mostani magas minőségű street food, az általában, hogyha megnézik, akkor átmenetet képez az alakárt és, és az útfejétkezés között. Tehát, hogy be lehet ülni az étterembe, nincs ugye abrosz általában megterítve, mm -hmm. például az ételt kiszolgálják, Uh -huh. és felszolgálják, de mégis árérték arányban ugye alacsonyabb van pozícionálva, mint egy hagyományos alakát étterem, és általában az be szokott jönni. Uh -huh. Értem, tehát az emberek szeretnek úgy csak úgy maguk letelepülni valahol, és ugye enni, ugye igen, erre gondolkod. Igen, abszolút. Hát ez az új generáció, a, a, a, tehát a, a mostani 20 évesek akár, vagy, vagy most már léphetünk akár a harminc év felettélk is, ezek ezek az emberek már 15-20 éve így szocializálódnak, és az is tetszik, és van rá igény. Egyre én igen, azt gondolom. Igen, csak itt sokszor az a vendéglátásban látok olyan dolgot, hogy az egyik azt mondja, hogy békén kell hagyni az ügyfeleket, vagy legalábbis a, a, a vendégeinket, másik pedig azt mondja, hogy bombázni kell őket különböző ajánlatokkal, mert akkor vásárol. Hm? Hát, ez, ez, egy, ez egy érdekes kérdés, igen, hát... Ö, ö, én azt gondolom, hogy eh, én is annak a hír vagyok, hogy inkább a békénhagyás, illetve a, a jó körültekintés, az fontos. Aha. És annak megfelelően, nálunk is mindig vannak akciók, de mi sem, eh, a mélyéternünk sem eh, nyomul olyan szinten a vendégekre, hogy, hogy az zavaró eh, tudjon lenni. Tehát ezt jól jó gondolja, én is ennek a hír vagyok, hogy, hogy azért eh, egy lépés mindig hátra kell, és inkább figyelni a vendégre, mint az, hogy egyfolytában bombázni. Az egyfolytában való ajánlattal való bombázás egyébként szerintem negatív hatású lesz egy idő után, tehát nem fog elérni. Nem De szerintem. ismeri ezt a megközelítést is, ugye ez is létezik a területen, jól gondolni, igen. Igen. Hadd kérdezzem, hogy tulajdonképpen miből gondolja maga, hogy jól működik a dolog? Mert ugye nyilván nagyon egyszerű művelet, mindenki megérkezik, vásárol, és eszik, és ezt megy. De honnan lehet tudni, hogy az igazából sikeres maguknál? Visszatérnek azért, vagy csak? Hát, hogyha visszatérő vendég, igen, igen. Uh -huh. Abszolút ebből lehet lemérni. Most én azt gondolom, hogy egy új üzletnyitása ma már ö, akár egy évet is vesz igénybe, hogy, uh -huh. hogy úgy, tudjon, úgymond. Régebben ez ö, ment gyorsabban szerintem, de most ö, azt mondjuk, hogy ö, ha egy év után érdemes, hogy egy év után elkezd növekedni az étterem bevétele, az már jónak számít. Uh -huh. szerintem. Van olyan vendég egyébként, ezt teljesen tapasztalabban tudom mondani, megnyílik egy étterem, és akár egy év után veszi egyáltalán észre, ahol eljár, hogy ott van valami új dolog. Mm. Mm. Ilyen, igen. Nem is egy ilyen tapasztalatunk van, mm. illetve már szakmatások is hasonló dolgokkal erősítik mm. meg, hogy egy év kell körülbelül a, a úgymond a felpörgése. de persze vannak mindig idítő kivételek, akik mennyitnek, és akár három hónap után már, már nagyon nagy forgalmat mm. tudnak generálni, de én azt gondolom, hogy ez egy az egy ma már. Mm. A tehát ugye ezt nem szokták kivárni, bocsánat, hogy beszólok, ugye türelmetlen, ez rendbívátósuk, ezt nem, nem várják ki, tehát akik esetleg nem úgy állnak hozzá a szakmához, az, az hamarabb zár be, ezért van a vagy fokú bezárás, akár már három hónap után is jellemző a vendégváltása, hogy fűzletek zárnak be, eljött egyébként. Ma, magas türelmet igénylő szakmája van az egészen biztos az ha, Kik a tipikus látogatóik? Tehát kik, mert ugye azért nyilvánvalóan ennek a Street van egy külön célközönsége a fiatalok? Hát én a saját étermeimről tudok beszélni. Persze. Ott 65-70 százalékban kölgyek a vendégeink, és egyébként én azt mondanám, hogy így a 20-20-tól felfelé. A legtöbb ez Abszolút. Tehát a 20-35 között van a legtöbb. Ez az, az aktív korosztály, fogalmazjuk így, akik jönnek, igen, mennek, mozognak. Ez a fizetőképes aktív korosztály. Aha. Igen. Hát ezzel hát mennyire komplikált, mert ugye egy étteremben sem könnyű tolni, biztosítani a színvonalat, ugye, ami azt is jelenti, hogy nyilvánvalóan az ételeknek mindig olyannak és minden jó minőségűnek igen. kell lenni. És ugye utcán azért a feltételek sem optimálisak, hogy fogalmazza finoman. Hm? Hát azért ezeket az utcai ételeket azért előbb úgy kell elképzelni, hogy tehát ugye ezek éttermi szinten működnek, tehát én külön választom, most vannak a, ugye a food -ok, a büfékocsik, uh -huh. meg vannak a beülős street food éttermek, mi az utóbbikat képviseljük, uh -huh. és hát ott azért minden adott, ugye minden standardizálva van, nagyon kevés, törekszik minden street foodos hogy minél kevesebb alapanyaggal foglalkozzon, uh -huh. nem véletlen egyébként, ez főleg azért jó, meg könnyű standardizálni, és könnyen megálltartani ugyanazt a minőséget. Uh -huh. Értem, értem. Ez egy rendkívül kockázatos dolog, és nyilvánvalóan nem olyan egyszerű biztosítani, még éttermekbe sem egyszerű, azt mondom, hát még önöknek Nem miért? abszolút, no, hát egyszer lehet hibázni, én azt gondolom, aztán utána ezen nyúl egy csiba, és a vendég nem jön többe. Tehát ez biztos, hogy így van. Csak a maguk koncepciót kérdezem, hogy például melyik a jó vevő, aki hosszú ideg, üdögél, és ugye mutatja, hogy mennyire forgalmas a maguk helye, vagy pedig, eszik és megy? Hát, engem soha, hogyha engem is személy szerint kérdez, engem sosem zavarta az üdögélős emberke. Aha. Nyilván üzleti szempontból, hogyha most egy nagy könyvet kinyitánk, és elolvastánk, akkor nyilván az a, legfontosabb, hogy minél többször megforduljanak uh -huh. a, egy adott nap alatt többször az asztal, de én azt gondolom, hogy a street Foodban a nagy társaságot leszámítva nem jellemző egyébként, hogy mondjuk egy 25 perc-nél többet töltenek ott az étteremben az emberek. És mennyire ívós hely például a street food, mert ugye mindenhol leülnek, esznek is ugye, de van, aki például ilyenkor vadul iszik, tehát vannak olyan helyek, ahol kifejezetten ennek a címén aztán beindul a bohrazás. A mi éttermeinkben nem jellemző egyébként, hogy italos hely. Nem is, nincs is széles választékunk. Söröket tartunk meg egy-két koktélt, Igen? esetleg bort, Aha. de nem jellemző nálunk, inkább csak az étel. Hát, hogyha számot szeretnének, akkor nálunk 90 százalék felett van a az étel, bevétel és a többi az idő. Nagyon-nagyon tetszik nekem. Lassan én is készülök, hogy keresek egy-két street foodot. Igazából mik a tipikus street food ételek? Mert ugye nyilvánvalóan mindenféle ételt nem lehet elkészíteni. Maguknál mi az, ami domináns, hogy esetleg fölismerem a cég nevét, nem mondja, de ha az ételt fölismerem, hát, akkor fölismerem magukat is. Hát, mi tölcséreket készítünk, sós goffi töltséreket, és abba rakunk bepanírozott csirkészeket, különböző saját készítésű szószokkal. Aha. És most az új termékünk, amit bevezettünk, az pedig egy amerikai rántott hús, Aha. amit készítünk. Egy És szuper. Hát ugye mi ezeket készítünk, tehát mi egy amerikai street food étterem vagyunk. Uh -huh. Mondhatnám, hogy rántott dolgokat csinálunk. Uh -huh. De nyilván a, leg, a, leg, a legpopulárisabb még mindig a hamburger készítés egyébként hmm. Magyarországon, vagy mondhatnám így Budapesten. Fóra módon, hogy tényleg szeretik nagyon a hamburgert, én is ezt érzékelem mindenütt. Abszolút. Ha... Szerintem 95%-ba telíti a hmm. téletot, a Street és a többi marad. Az alkalmazottai kicsodák, mert ugye minden ilyen helynek az alapkérdése, hogy milyen a személyzet ilyen szempontból. Van-e külön kiképzése, vagy egyszerűen maga ránézésre azt mondja, hogy egy szimpatikus ember, hát nem? Volt már olyan kollégám, akit úgy vettünk föl, hogy ránézésre, bevallom, hm. és volt, aki azóta is itt dolgozik, meg nyilván voltak merülővések. Nálunk úgy működik, hogy igen, van egyébként tréning, és képezzük az embereket. Most a street foodban az a jó, egyébként, vagy az is jó, hogy viszonylag könnyen, rövid időn belül lehet az embereket ugye, kiképezni, tréningezni, és hamar be tudnak állni dolgozni. Ugye a gyors étterem street food ennek az egyik vonala az az, hogy még, belesz, még egy útot eszembe a dologba, a street foodtől egy mozgó, hogy itt az utca, utcai étkezésről étele, étele, van szó. Mennyire mobilizálhatók, tehát mennyire tudnak például települni egy-két egy helyre, csak azért, hogy esetleg olyan ember hallgat, aki esetleg magukat megrendeli, aznak a címén gondolom. Mennyire uh -huh. mobilak? Uh -huh. Mi most nem foglalkozunk egyáltalán kitelepüléssel, de összességében, hogyha beáll egy étteremre, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk több száz embert mondjuk, hogyha reggel szólnak, akár már délután lehet étkeztetni. Tehát ugye ezekre Aha. vannak beállva a street food cégek. Nálunk hm. most per pillanat éttermi kiszolgálások vannak, és mi ezt is fogjuk erősíteni, tehát mi nyitásokat szeretnénk. Nagyon izgalmasokat beszéltünk, és nagyon köszönöm, hogy belele tekinthettünk itt a street food minden abjai perceiben. Izgalmas egyébként és izgalmas új típusú étkezési forma, és ebben az értelemben drukkolok is maguknak, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetettünk. Legyenek is csak továbbra sikeresek. Eztán mások Fénységre. is lehetnek maguk mellett sikeresek, minden jót kívánok maguknak. Viszont Lassan véget ér a 111 perc mai adás, ezúttal is szeretném köszönni munkatársaimnak Nagyhelgának és Gárdos Andrásnak a mai munkáját. Egy órás pihentető zene után este 7kor a végtelen című műsort hallgathatják. 117 perc magazin legközelebb holnap, azaz pénteken délután 4 órakor lesz, szabad hallották, viszont halással. Tengo casa, yo tengo la tierra entera, no llevo abrigo, el solo alumbra mi camino.